A 2014. március 21-e péntek van, a mai műsor nem élő lebonyolítású. Az első percekben arról hallhatnak, hogy ki mire emlékszik, március 21-e kapcsán, aztán beszélgetés lesz Filippov Gáborral, aztán megismétlem 8 és 9 óra között, az itt és most szerdai adását végül 9 és 10 óra között hallgatói reflexiókat hallanak a március 19-i események kapcsán. Ez tehát a mai műsor 2014. március 21-én pénteken. A műsor 12 ében ollyaknak nem való kísérleti műsor utolsó adás, nem élő lebonyolítású és termékfejlentéseket tartalmazhat. Rádió Q99.5 A Kejfej Jancsi ismétlését halljátok! Tényleg, miután erről az eszükbe tanács Kérek szépen telefonokat és egy életkort. 353-9451 2 óra 6 perccel, ez a kejfejancsi az aznapról tudni kell, hogy érdemes a hallgatók és fialajános műsora utóbbi én volnék. Elérhetőségem 353, 94, a kísérleti műsorban, mely minden nap azt mondja magáról, hogy amit ma megtehetsz, ne halasz holnapra, mert ki tudja, hogy nem ez volt-e az utolsó adás. 12 éven oljaknak nem való, és vannak benne termékmegjelentések, mint ide a tanácsköztársaság. Jöreget! Iskolai szünet, jó reggelt. Nem mondta az életkorát. Tanácsköztársaság! Jöreget! Jó, reggelt folyázatán 48, és az volt a szlogán, hogy a dicsőséget táplálni nap. Bele az Talács 353, 94, 51. Az Ányi éves. Jó reggelt! 61 évesök az koraiban nyitvülségi napok. Lápít, négy év már már, vagy már, vagy már, forradam már, napok, már, vagy már, vagy már, jó reggelt! Egy fali újságban előtt a szavat három ünnete, a március 15, a 21 és április 4. És az életkor? 48. Figyelek! J Jó reggelt! 61, és az iskolai ünnepségen elálló gyerekek. Egy P-betű. Tessék. Jó reggelt, Fiharra úr! 68 éves vagyok, és a gyerekeknek az üdültetése nyáron Balatonon. Munkálj gyerekekké. Még egy bébetű. Köszönöm. Meseházi, vagy jó, lesz. Elnézést, hogyha itt van egy lehetőség, és én azt mondom, hogy jó reggelt, akkor maga miért köbb be az ablakon? De tényleg? Meseházi. Azt kérdezem öntől, hogy miért köbb be az ablakon akkor, amikor egy teljesen normálisan induló reggel van? Árulja már el nekem magának, mi baja van a világgal, hogy ide akkor is beleszaharik, amikor semmi oka nincs rá? Jala. A... Nem azt kérdeztem, azt kérdeztem, miért szaharik ide? Eltárs, maga nem. Róluk beszéltem, pontosabban mondva róla beszéltem, amikor Amnestiáról volt szó. Ezen a következő és még az április hatodikai választások előtti héten lehetőségük van megmondani, mi bajuk van a világgal, és benne velem. Ezt követően, amint felismerem a hangjukat és mocskos gondolataikat, mocskos az, ami ide nem való. Megszakítom a beszélgetést, és semmilyen kommentárt nem fűzök hozzá. Új korszak indul az ügyben a Kejfejancsi életében, kommentárt se várok Önöktől. A Kejfejancsi Nemzeti Gárdája kiszorítja őket a 99.5 teréből, és azon kívül mit csinálnak, az már az ő dolguk. Jó reggelt! Jó reggelt! 55 éves vagyok, nekem ságbá rejengbe jutott a teszembe. köztársaság. Jó reggelt! 42 éves vagyok, nekem a kumbéla. Akkor a, a, a Táncsköztesek hadserege, ami megvédte az országot, és még, uh, még a vörös terror és fehér terror is beugrik. Gyerek van otthon? Kettő. Vajon ők mit tudnak? Hány évesek? 11 és 8. Vajon tanulnak ők történelmből a tanásköztársaságból, és ha igen, mit? És ez az azért jut az eszembe, múltkor, múltkoriában leértékeltek egy bort, amit én nagyon szeretek, mellékesen a honpola is nagyon szereti, valószínűleg férfiaknak nem való, mert ez egy kifejezetten édes tokai termékmegjelentést hallottak, és mögöttem zajlott egy beszélgetés egy nagyjából 11-12 éves lány és az apukája között arról, hogy a stálinnak a fiával mit csináltak Oroszországban. Az édesapa némi kétségét fejezte ki, hogy vajon a Stálinnak egyáltalán volt-e fia, és ha igen, akkor kivégezték, de a lány olyan határozattal állította, hogy volt fia, és kivégezték, hogy az apa elbizonytaladott, és az iránt érdeklődött, hogy akkor ez a történelő órán hogyan lett előadva. Tudja-e ön például, hogy a gyerekei mit tanulnak történelem órán, és ez most nem a kliknek a kritikája, hanem egyáltalán hogyan követi nyomon azt, hogy ami önnek se volt történelem, hát még a gyerekeinek, azok mit tanulnak róla? Uh, hát még szerencsénk van, mert a, az én fiam az még a kisebbi nem tanul történelmet. mert a nagyobbik az most éppen a görög háborúkat fejezték be, és Nagy sándor -t. Én uh, kvázi jó voltam történelemből, tehát is nagyon jó történelem találuk van, Hát majd az kiderül hogy néhány év múlva, mit fognak tanulni az újkori történelemből, de én, én is úgy gondolom, hogy valószínűleg valami más, mint mi. Tehát uh, lesz különbség ez egy Te ma már edzésben vagy, mert hallottalak a klubrádióban, rádiomegjelentést hallottál. Valóban itt történt. Mindenre figyelek. Azt írja az újság, hogy hiába a kormánya megrendelő a Magyarország jobban teljesít szlogeni hirdetése politikai reklámnak minősülnek, így a Tv2 törvénysértés azok leadásával mondta ki a Kúria, a legfőbb bírói fórum igazat adott két ellenzéki politikusnak, nevezetesen ezt már én teszem hozzá Szigetvári Viktornak, illetőleg alfabetikus sorrendben Brau Robertnak és Szigetvári Viktornak, és elvi jelentőséggel mondta ki, legalábbis így a hvg. humán, mint az elvi jelentőséggel. Nem a hirdetés megrendelője, hanem annak tartalma számít a TvK a tv ők nem vizsgálták a hirdetés tartalmát, csak leadták, amit a kormány kért, a kormány felhagy a szlogen használatával. Menjünk végig a Magyarország jobban teljesít szlogen genezisével egészen addig, amíg eljutunk a TV2-ig. Annyi történt, hogy néhány héttel ezelőtt, több mint egy hónappal ezelőtt a, az országot ellepték a azok a Fideszes egyéni előtti óriás plakátok, amelyeken a Magyarország jobban teljesít szlogen, egy inverz nem kék narancsárga, hanem dönten narancsárga grafikai formában megjelent, és ekkor, Molnár Csabával, illetve Veres Gáborral, Molnár Csaba a BK alelnöke, Veres Gábor a MSZP egyik szóhívője, tartott ússalytájékoztatót, és tettünk feljelentést az összes létező szereplő ellen. Mert úgy véltük, hogy egy kormányzati szlogent, amelyet 150 millió forint kreatív költséggel és 600 millió forint médiaköltséggel hirdetett és hirdet a kormány. Ugye ez úgy derült ki, hogy volt egy kérdés Navras is és ő adta meg ezeket az adatokat, illetőleg az általa vezetett minisztérium? De Őszínű, szóval, szerintem ezek nyilvános adatok voltak valahonnan, de mindent tehát nem, nem tudom pontosan. A lényeg, hogy ezek ismert információk voltak, és azt látjuk, hogy sok minden történt az elmúlt 25 évben Magyarországon, de az, hogy ilyen nyíltan összevezetnek pártkampányt, kormányzati kampánynal, ilyen nem volt, és ekkor mi feljelentést tettünk hűtlen kezelésről, mert nem volt információnk arról, hogy itt a kormány hogyan adta át végül. Szerintem egyébként utólagos papírozással, de ez csak a véleményem, azt nyilatkozta a kormány, és azt nyilatkozta egyben a Fidesz, hogy 200-200 ezer -200 forintért adták el a Kingben ezt a Mert Mert eredetleg ugye úgy volt egy ingyen. Lót, ilyen is így van, de hát nyilván ott elkeveredett a lázas munkahevében az a. Jó, de akkor ti felszólaltatok? Igen, és. Akkor azt követően jött létre ez az újabb összeg? Illetőleg akkor jött létre egyáltalán ez az összeg? Melyik összeg, bocsánat? Hát ez a 2 plusz 200 ezer. Így, így, így. Azt, azt nyilatkozták végül, hogy ők, és küldtek egyébként a szerződést is, ennyiben legyek korrekt, hogy eladták 200-200 ezer forintért ezt a szlogent a frakciónak. Ezzel nyilatkoztak arról, hogy a Fidesznek mint pártnak, és a Fidesz-oszagyarosság frakciónak ezt a szlogent átadták, tehát ő joggal használja. Innentől kezdve mi abban az ügyben többet nem léptünk. Ez nem nonszensz egyébként, hogy a párt a frakciójának ebben a formában elad valamit? Nem a párt, a kormány adott el a frakciónak. Akkor a kormány a frakciónak. Tehát ez nonsensz. Én a pártot és a kormányt már egy halmaznak látom. Hát igen, te jogász vagy, jogilag nem egy halmaz. Nem, jogilag nem. A lényeg, hogy kell eladták, szerintem ezzel csak le akarták dokumentálni a, a dolognak a jogi részét, azt hiszem erre szükségük is volt, hogy ne legyen uh, magunk szóval. A rendőrség egyébként ez valóta mi kommunikáltuk, bár nem vert nagy viart, hogy ezt a... A, a rendőrség áll... nem nyomozott, a számbevőség sem foglalkozott vele. A számbevőséghez egyébként miért fordultatok, hiszen azok cíli, ö, ö, ö, ö, vizsgálatokat folytatnak periódikusan egy-egy ilyen történetre ráugranak? Hát, én kormányzati tisztséget viselő ember vagyok így, korábban voltam, tehát hogy én azért láttam már csodákat, a vállami számbevőségnek vannak jogköré ebben az ügyben is. Mi... Jó, a számbevőség sem csinált semmit. A következő pillanat az, amikor ez a slogan. Részint feltűnik ugye választási plakátokon, aztán pedig feltűnik a TV2-ben, aminek azért van jelentősége, mert a mostani választás során a politikai hirdetések tv megjelenése, na ezt a mondatot nem merném befejezni. Igen, a, röviden és egyértelműen a dolog. Akkor kapott egy újabb csavart, amikor összekötődött az a sajtótájékoztató sorozatunk, amelyet brown Robert politikus társalmasztott, és a politikussal gyakorlatilag december óta mi rendszeresen tartottunk, amely a TV2 tulajdonos váltását érintette. Erről mi is beszéltünk, már nem mennék vele, de szerintem egy botrányos ügyben véleményem szerint, Robert-tel közös véleményünk szerint Fideszhez kötődő oligarchák kezébe játszották fel a TV2-t, és pénzen keresztül, illetve a reklámpiacra gyakorolt szerintem törvénytelen befolyással keresztül, próbálják ezt a management buyoutot finanszírozni, és ezzel rentábilissá tenni, mert egyébként üzleti értelemben, amit én a TV2 számairól, amit robert közösen a TV2 számairól megtudtunk, üzletileg ez a konstrukció nem lenne. Hát nem csak erről van szó, hanem arról is van szó, hogy akik megvették, azokról nem derül ki, hogy lett volna annyi pénzük, mint amennyiret eladták feltehetően a TV2-t így, illetve egy ilyen veszteséges céget management buyout -ban. nem tudjuk pontosan, hogy miért lehet megvenni, miért érdemes megvenni, kizárólag... Jó, menjünk a... tovább, de ehhez azt is el kell, hogy mondjad, hogy ma a politikai hirdetés hogyan jelenik, vagy hogyan nem jelenik meg az elektronikus médiában. És ez akkor került elő, mikor egyértelművé vált két héttel ezelőtt, vagy tíz nappal ezelőtt Brown Robert számára, meg az én számomra, hogy a TV2 szemben egyébként az ebben az ügyben maximális tisztességgel eljáró Ugyan nem enged be politikai hirdetést, mindjárt elmondom, ez mit jelent, viszont nagyon nagy mennyiségben engedet be a TV2 kormányzati pénzből úgynevezett társadalmi célú reklámként nem ingyenesen sugárzott, tartalmát tekintve rezsicsökkentést reklámozó, kormányzati hirdetést, úgy, hogy ez is a Magyarország többet érdemel szlogennel zárult. És ebben az ügyben mi tartottunk egy sajtótájékoztatót. Az új jogi szabályok szemben az elmúlt húsz év, de annak leginkább az elmúlt tíz év gyakorlatával úgy rendelkeznek, hogy a kereskedelmi televíziók ö, dönthetnek úgy, hogy ingyenesen Egyenlő feltételek között beengedik a politikai pártokat, az országos listát állító politikai pártokat a reklámokkal a tévéjükben, de ők ezért pénzt, mint hogy ingyenesek nem kérhetnek el. Ez egyébként nekik kereskedelmi reklámidőt nem veszel, tehát ehelyett ők, ők hogy mondjam, egy órán belül adhatnak még ugyanannyi reklámot, amennyi. Ezzel idő. együtt azt nyilatkozták szinte valamennyien, illetve valamennyien a nagyok közül, hogy nem. Így van, és én azt meg is értem egyébként. Itt jutottunk el arra a pontra, ahol egyébként az átlag hallgató, aki nincs, elveszti a fonalat, mert már egyáltalán nem értő, miről van szó. Itt már csak azok figyelnek, akik egyébként a, történetet, a történetre kíváncsiak, hozzátéve, hogy a pártpreferenciájuk is lehetővé teszi azt, hogy egy történetet objektíven szemléljenek. Ugye a történet következő fejezete tehát az, amit egyszer már említettünk, hogy ezt nem csak ti, hanem mindenki tapasztalta, hogy ez a Reklám, ez a hirdetés, ez megy, és ezt ezzel kapcsolatban ti a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordultatok. Egy mondatot, mondjak, de azt a is, hogy, hogy, hogy én azt gondolom, hogy a végeredményét tekintve a dolog teljesen egyszerű. A bíróság kimondta, hogy propaganda, nyilván eljutunk ide, és ezt megtiltották. Szerintem ezt mindenki érti. Valóban nehéz a levezetése ennek, de én ezeket. Nem a levezetésen nehéz, az összes elemet, mire összerakod, addigra elveszted az, a végeredmény iránti érdeklődésedet, különös tekintettel arra, hogy eddig se tudták az emberek alapvetően megkülönböztetni az egyes csatornákon menő hirdetéseket, és ez a mostani beszélgetés után se változik alapvetően. Olyan szegmensnek kéne megjelenni, ami aztán vagy megjelenik, vagy sem. Itt a bíróság. Nektek adott igazad, de ez ugye úgy jött létre, hogy ti a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordultatok, hogy ez így nem korrekt. Így van, és itt jön a lényeg, hogy a korábban Molnár Csabával Veres a közös sajtótájékoztatónk eredményeként a Newsy kiugrott a bokorból, mert a kormány, hogy elkerülje a hűtlenkezelés vágyát, kénytelen volt azt nyilatkozni, hogy ő eladta pénzén ezt a szlogent a Fidesznek és a Fidesz frakciónak. Ezt ők nyilatkozták, szerződéseket küldtek. És amikor Brau robert tartottunk TV2-ben sajtótájékoztatót, mert láttuk, korábban hírjelent jelent meg a hvg.hunt kiváló nyomozó cikkben és máshogy, hogy itt van egy. A piaci befolyás gyakorlása a TV2-t érintően noplán és szemben az RTL tisztességes gyakorlatával, amely nyilatkozott arról, hogy nem engedve TCR társadalmi célú reklámot, pártpropaganda helyett, választási időben a TV2-t beengedte. Mi arra jutottunk, hogy a TV2-t érdemes támadni. És a választási bizottsághoz, a Nemzeti Választási Bizottság... Én azt gondolom, hogy a TV2-t nem érdemes volt támadni, hanem azt kellett az embernek feltételezni, hogy a TV2 lesen van, és ezt a bíró nem veszi észre. Pontosan mondom, ezt a TV2 azt gondolja, hogy le sem maradhat. Igen. Na most a Nemzeti Választási Bizottság ugye úgy döntött, hogy nem adott a kifogásnak, mert a testület megítélése szerint a spot inkább közérdekű közlemény volt, mint politikai hirdetés. Ezügyben a Nemzeti Választási Bizottságot szakmai vagy igazságszolgáltatási szervezetnek lássuk, miközben de jóre, nyilvánvaló, hogy micsoda. De mi de facto? De facto a Nemzeti Választási Bizottság egy országos listaállítás utáni időszakban részben a kormány által, vagy nem a parlament által egyoldalúan megválasztott kinevezett tisztviselőkből, és részben az országos listaállító pártok egyedi képviselőiből. Hát már akik delegáltak, ugye erről múltkor beszélgettünk. Egy politikai test. Az elmúlt húsz évben sajnos ez egy politikai testület. Ezt a politikai testületet ezt én elfogadom, tegyük idézőjelbe, hiszen egyébként a névjegyében, ha azt kéne mondani, hogy mi a Nemzeti Választási Bizottság, a Nemzeti Választási Bizottság ezzel a kijelentéssel nem értene egyet, de te az ő névjegyüket így látod. Ezt követően a döntés előtt... Ellen... elnézést egy mondatot hadd mondjak el, hogy ebben is vannak árnyalatok. Én mindig bonyolult vagyok ebben, de egy nem is hadd hadmegyek bonyolult, hogy azért vannak árnyalatni különbségek, mondjuk a régen Szigeti Péter vagy utána. Ez én tökéletesen értem. Ezt én értem. Ha, fideszes, ki ez ezt. Jó, itt az a kérdés, hogy vajon az emberek milyen önmérték, önmérsékletet tanúsítanak, de ez már olyan apró nuans, ahogy mondaná jakó István, amit, amit ne érintsünk. A döntés ellen az együtt felülvizsgálati kérelemért a kúriához, a kúria pedig kimondta egyebek közt az, hogy nem a megrendelő személye, hanem a műsorszállt tartalma dönti el a minősítést. Ez követően a tv kettő közleményt adott ki, amelyben az volt, hogy nem volt tudomás a hirdetések tartalmáról, de nem is dolga. Ilyen szempontból a kereskedelmi közlemények vizsgálata, ami gyakorlatilag a medve mosakodása, valamiféle dolog, hogy hát, mint ahogy a játékosok, amikor felrúgják a másikat, akkor utána nyújtják a kezüket, valamit mondani kell. A kuria döntése ellen e, nincsen felülvizsgálati lehetőség. Én azt gondolom, hogy ez a döntés, ez egyszer egy szakma és egyszer egy politikai döntés. Bármikor előfordulhat más jellegű döntés is, de azt gondolom, hogy ennek azért van jelentősége mert ebben az országban, ahol minden átpolitizálódik, a kurja levette a politikát valamiről, és meghagyta annak tartalmi szintjén. Én egy országban, ahol élek, kampányidőszakban is nem kampányidőszakban, szabadság tér ide és szabadság tér oda, valójában azt várnám el az érintettektől, hogy elnézést kérnek. Tévettünk, Semmi több. Ez ma Magyarországon nem várható el. Ugyanakkor azt gondolom, hogy miután ugye sem a Fidesz, sem a kormány, amely két különböző dolog, sem a Nemzeti Választási Bizottság nem állt veletek szóba, pontosabban mondva, amikor szóba állt veletek, akkor a ti javaslatotokat vagy beadványotokat elutasították. Ennek a jelentősége egyszerre szakmai és egyszerre politikai. Egyetértek, a Kúria egyébként egy nagyon-nagyon szép döntést hozott. Nem vagyok jogász, de azért sok választási szöveget, meg választási jogi szöveget, választási eljárási jogi szöveget láttam. Azt az ítéletet hoztam, amit mi vártunk, egy nagyon karakán egyenes döntés. A tévékető magyar az tényleg csak egy mosakodás. De vegyük a kormány uh, mosakodását, hogy a kormány visszatámadását. A kormányzat információs Közbont közleménye szerint a kabinet tiszteletben tartja a Kúria szigorú szigorúbb értelmezését, bár megjegyzik. A szocialisták 2006-ban a választást megelőző egy hónapban sokkal többet költöttek kormányzati direkt kampányra, mint ők, a kormányzati tájékoztató kampányra. Ehhez óhajt a -e még valamilyen kommentárt fűzni, vagy a fél nyolcra a való tekintettel köszönött szépen és persze. Ez mondatot mondanék, ez szerintem pénzszerűen sem igaz, és én emlékszem a két ezállatos kampány időszakában, akkor az MSZP-nek dolgoztam, nem voltam kormánytisztiselő, Ilyen direkt módon a kampány politikai napirendjét támogató, ilyen egyértelműen a. Akkori kormánypártok, MSZP, SZSZ, koalíció politikai érdekét szolgáló kormányzati érdetések nem jelentek meg, és nekem kétségeim vannak a felett is, hogy, hogy azt érintően is vannak kétségeim, hogy ezek összegszerűségében hol tartottak. Biztos vagyok benne, hogy ilyen direkt pártpropagandát kormányzati pénzből a akkori kormány nem folytatott, az a illetve a kormány részére. Elvileg nem a kormányváltók győztek, hanem az igazság. Szerintem az igazság ebben az ügyben, az egy fontos dolog. Valószínűleg rövidesen a nem kormányváltók revanssot akarnak venni a kormányváltókon ez ügyben. Ki tudja, mit hoz a következő pár nap. Mivel az óriásfakárpiacra ez a szabályozás és ez a kuria döntés nem vonatkozik, ezért hogy mondjam, nem hiszem, hogy ezek az urak nagyon szomorkodnak. Tény és való, hogy ez a. De, de létrejön egy olyan dihotómia, ami, hogyha elvi alapon néznénk az életünket, nem jöhetne létre. Hiszen hogyan lehetne más e tekintetben az óriás plakát, mint a kampányfilm? I így, így van, de most ha jogilag nézzük a Akkor jog, jog, jogilag tiszta. Köszönöm szépen. Viszont halásra. Viszont a Szigetvári Viktort hallották. Bocmarci jelenléte felett érzett örömömben, elfelejtettem megadni a hajó koordinátáit. Ma a 2014. Március 19-e van, azt hiszem, és szerda, Két percen múlott fél nyolc, ilyen pontos időpontot általában fél órával korábban szoktam mondani, de Boszmarcia Marci a értelmében elvitte az eszemet. Hát borult ég alatt kilenc fokban ébredtek, ez a kejfejjelcsi minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes. Boszmarcia egy alapító tagja ennek a rádiónak, tehát én hozzá képest egy jöttment vagyok, a szó... Idézőjeles értelmében, de történeti kronológiát tekintve mindenféleképpen. Ez a műsor kísérleti műsor, különös tekintettel, hogy itt tudja, mikor le beszélek, legközelebb ilyen mikrofonba, tehát feltétlenül, technológiailag és akusztikailag, feltétlenül, ahogy ugye ennek idén Szajli József mondta, még az ennyi szignáljára, hogy ez egy akusztikus botrány, tehát így most akusztikailag ez megjelenít, vagy egyik szavon, hogy egyik szavamot a másikban ne öltsem. A műsor 12 ében a nem való, Majdnem azt mondtam, hogy vállalható, és hát azt tudja, hogy termékmegjelenítések vannak benne, azt már annyiszor mondtam el, mint máskor soha sem. Rádió 995 A Kejfej Jáncsi ismétlését halljátok. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Mondom, Időnként beszélgetek, ami ugye adáson kívül, ha van, akkor csöndet eredményes különös arra. Meg volt szignál-szignál hátam? Fiala János. Lehet? 8.35-t beszéltünk meg? Jó. Akkor lehet? Tényleg egy órával későbbet beszéltünk meg. De akkor dösdel Jó, rendben van, a adásba segítelek, jó? Filipov Gábor van adásban, akivel tibleg abban maradtam, hogy 8.35-kor fogunk beszélgetni, csak... Annyi impulzus jött a mai nap folyamán, pedig még csak alig kezdődött el, hogy összezavarodtam, és mindig az jut az eszembe, hogy az én barátnőm ugyan már dolgozik tíz órakor, tehát hamarabb, de én például azt az effektív munkát, mint a bányászok, azt én tízkor abba, hagyom, és utána már egészen másfajta életet élek. A te névi egyedet mi szerepel? Politológus? Politikai elemző? Politikai elemző. A politikai elemzőnek van munkaideje? Nincs, ezt határozottan ez határozott, akár csak a politikusnak. Um, politi feladod a labdát, és haladunk abba az irányba, amiben szerettem volna, bár nem is gondoltam, hogy ilyen tempóban beleért, vagy egy órával később kellett volna beszélgetnünk, hogy uh, a két halmaz, az gyakorlatilag nem cserél helyet, de akár helyet is cserélhetne. Lehetne a politikusból politikai elemző, a politikai elemzőből pedig politikus. Ugye azt már láttuk, hogy Gyurcsány Ferenc például egy nagyon rövid időre Eh, politikai elemző szerepkörbe vitte saját magát, illetőleg vannak olyan politikusok, akik kiszorultak a de facto politikusi létből, és aztán megpróbáltak a politikai elemzőséggel, aztán visszatértek a politikusi szférába, mint Debreceni József, de most nem gondolom az összes arhetípust felszorolni. Tehát helyet cserélhetnek-e? Uh, hát erre nagyon nagyobb lehet válaszolni, és már te is megteszed a választ. Kérdekes, a másik oldalról teszted, az is nagyon gyakori hogy hogy a politikai elemzők jönnek rá, hogy őket érdekli ez a dolog belülről is, és hát elő, előfordul igen, nyilván, szóval lehet, igen. És szerencsés? A politika az egy olyan foglalkozás, amelynek nincsen szigorúan szabott végzettség. Én ezt értem, de a nem létező bíró fújhat elest. Az nem szerencsés, hogyha a kérdés erre vonatkozik, hogyha a szeretek úgy mosnak össze, hogy a pozíciók között nincsenek pedig ezeket nagyon nehéz tisztázni, és neked nem is kell ez ügyben véleményt nyilvánítani. Somogyi Zoltáról én például azt gondolom, hogy ez ügyben jelenleg nem rendelkezik erkölcsi bizonyítványa. Uh, hát most Somogyi Zoltán például, én nem tudom kommentálni, nem tudom, mire gondolsz pontosan, de nagyon sok olyan kolléga van, én mondjuk pont nem rá gondolnék éppen. Hát hol kampányfőnök, hol elemző, hol műsorvezető, ezek számomra abban a formában, hogy ő ezt megvalósítja, összeférhetetlen. Aki ezt lehetővé teszi, szakmailag inkompetens. Hogyha egy politológus vagy politikai elemző úgy ad kampánytanácsokat, vagy politikai tanácsokat, hogy ezt a nyilvánosság előtt tisztezza, és nem próbál színvétlen elemzőként feltűnni, vagy olyan előzőként, aki egyáltalán nem érintett ezen a dolgon, akkor szerintem nincsen probléma. Rendben van, de amikor ö, egyébként kampányt vezet, ám a sajtó számára közel sem áll úgy rendelkezésre, amikor éppen, mint amikor éppen riporter, akkor ha valakinek van emlékezete, akkor azt mondja, hogy édes öcsém, ha akkor úgy viselkedtél volna, mint most, elfogadnálok, de köszönöm szépen, belület nem kérek, de ez csak egy apró szerete annak, amiről beszélgettünk. Valaha is, vagy beszélgettünk, valaha is felmerült benned, hogy átülsz? Nem. Soha. Gyakran előfordul velem, én aki nem tudok focizni, de szeretem nézni a focit, például tegnap fantasztikus meccset játszott a Chelsea a hogy az embernek mozdul a lába, miközben ott ül a tévé előtt. Neked mozdul-e a képzeletbeli lábad, miközben politikusok tevékenységért figyeled, hallgatod, nézed őket, vagy egyszerűen csak tapasztalod, vagy olvasol róluk? Ez, az ember elképzeli persze azt, hogy hogyan kellene működnie a dolognak, ugye ismert a foci és a politika közötti hasonlat, hogy mindenki nagyon érthözve kívülről, de az embernek szerintem azt tudnia kell, hogy, hogy ez egy olyan világ, ami bizonyos fajta képességeket és jellemet e, igényel ahhoz, hogy valaki hatékonyan tudjon bennem működni, és azt hiszem, hogy ezek a képességekben nem kell nincsenek meg, a politikai elemző az alapvetően miért lesz politikai elemző? Mi érdekli őt a politika? Persze, persze, A politikai elemző az olyan, mint Fáj Miklós, zenekritikus, aki jobban ír a zenéről, mint ahogy hegedül? Jó lenne, jó lenne, hogyha, hogyha ezzel nem feltétlenül, hogy mindig jól a politikáról a politikai elemző. Szerintem arról van szó, hogy a politikai elemző jó esetben úgy közelít a politikához, és ezt próbálja az emberek, vagy a közösség, vagy a választópolgárok elé tárni, hogy nem a rajongásai vezetők, meg nem feltétlenül csak azt látja, amit a politika kommunikál magáról, hanem megpróbál a mögé nézni, és hát nem is tudom, a felelős, kritikus állampolgárként megérteni a politikát. Legalábbis szerintem jó lenne, hogyha általában a, politika... a politikai elemzőnek ki a megrendelője? Amikor dolgozik. A politikai elemzőnek a megrendelője az általában a nyilvánosság vagy civil szervezetek, elsassolók. Hogyha azt kérdeznéd, hogy a politika és a politológusok között milyen viszony állhat fent, akkor már azt mondanám, hogy ott nem elemzőről lenne szó, hanem politikai tanácsadóról. Akkor lépjünk is egyet vissza. Az Magyarországra jellemzője ismét csak csupán, külföldött egyébként ezügyben elényésző módon ismerem, hogy a politikai elemzőket is ide és oda sorolják. Tehát olyan politikai elemző, amelyet mind a két oldal ugyanúgy elfogad, mint a fehér holó. Uh, ez, ez, igen, mint a fehér holó. Tehát, hogyha arra van, a kérdés, hogy ritka el, politikai jellemző, akkor ez, ez. Jó, de ez Magyarország terméke, vagy egyébként ilyen létezik külföldön, hogy nem holló? Külföldön szerintem az a nagy különbség, hogy ott egyrészt nagyobb hagyomány van ennek a szakmának és ennek a szeretnek, másrészt külföldön mást jelent az, hogy valaki vállalja a, a politikai pártállását, vagy preferenciáját, vagy hogy jobban elfogadják azt, a valaki párthoz kötődik. Magyarországon ez általában olyan bujkálasz szokott megjelenni. Megkötősz én nem kötődöm Lépjünk át a következő szobába. Ugye azt mondják, hogy focihoz, politikához mindenki ért. Uh, amikor az emberek a politikához értenek, akkor valójában mit képzelnek magukról? Azt, hogy ők is lehetnek politikusok, vagy értik a politika működését ugyanúgy, mint ahogy értik az esztergályos vagy az agysebés tevékenységét? Szerintem leginkább ez utóbbi. A kérdés az, hogy amikor valaki ebbe a hídben ringatja magát, eh, akkor ezt milyen alappal? Ezt? ezt akartam kérdezni, pontosan, hogy jól megértjük egymást. Milyen alappal ringatja ebben magát, erre rájöttél-e? Góssá eh, csak azt szeretném mondani, hogy, tehát nem erkölcsi alapról beszélek, mert tényleg... Nem, nem, nem, szakmai alapról. Tehát mi alapján gondolja az egyszerű ember ugye ezért? Eh, nyilván az alapján, hogy mindenki azzal szíves, amilyen van, tehát abból próbál összetörni egy képet, ami eljut hozzá, illetve amit eh, beszerez információként, és általában. Ritkán találkozni olyan emberrel, aki, aki bevallja mondjuk a előtt, hogy ő, ő valamiről nem tud eleget, nem tájékozott eleget. Ennek megfelelően a rendelkezés. De lehoz tájékozottság, hogy ma valaki a politikával foglalkozzon, vagy a politika olyan mértékben van jelen, hogy az ember épp úgy beszélje, mint ahogy beszélje az étel szagot? A politikának ez egy közfelelős, nem egy eredeti megalapítás, több szintje van. Szerintem az, hogyha valaki megelégszik azzal, amit. A politika magáról sugároz, illetve a politikusok a politikáról kommunikálnak felé, tehát hogy ez a jó és a rossz küzdelme, amelyre állást kell foglalni mindenképpen lehetőleg a saját oldalon, az szerintem <coughs> elég telen alap ahhoz, hogy az ember beállássanak a politikához. Nekem az állandó mániám, mi is beszéltünk már arról, hogy a politikával az állampolgárnak akkor érdemes foglalkoznia, hogyha van egy a pártok szocializációjától független saját kritikus értékrendje. Magyarul te is, mint én is, de neked erre több a feljogosítványod időnként rászólnál embereknekre, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek. Vagy semmit a szájnak. Szerintem erre alapunk van. Lépjünk egyel tovább. Azt kérdezem tőled, hogy ugye annak idején a 80-as évek második felében a Friderikusnak volt egy egészen fantasztikus mondása, Ugye, ahogy nőtt az országban a demokrácia faktor, úgy jelentek meg a hallgatók annak idején a Magyar Rádió életében, más rádiók nem voltak. Helyi rádiók voltak, azok is a Magyar Rádió részei voltak. És annak idején azt mondta, Betörtek a hallgatók a Magyar Rádióba, átvették a szerkesztők, a riporterek feladatát, és elkezdtek diktálni. Valójában ez a folyamat azóta se változott, kialakult egy egyensúly, de maguk a hallgatók és a nézők nem léptek ki abból a térből, ahova be se tehették a lábukat a 80-as évek közepe előtt, és ahonnan egyébként a média valami ismeretlen, vagy nagyon is ismert okból később nem rakta őket ki amikor az emberek e, a politikai térben mozognak, de közben esztergályosok, agysebészek tisztában vannak-e azzal, hogy ők egyébként időnként elefántok egy porcelánboltban, vagy örülnek annak, hogy bemehettek, és azt gondolják, hogy ők ott teljes joggal vesznek részt? É, biztos, hogy azt gondolják, hogy teljes joggal vesznek részt benne, és én azt gondolom, hogy egy demokráciában ezt e, helyesen is gondolják, mert pontáról szó, hogy egy esztergályos vagy egy agysebész ugyanúgy részt vett a politikában és ez még mindig jó, mint hogy te vagy, én próbálnánk műtétet végezni. A probléma szerintem általában főleg az, és ez mondjuk kihat a demokrácia minőségére is, hogy miközben a jog az megvan, és ez nagyon helyes. Aközben az állampolgárok jelentős része nem érez felelősséget abban a tekintetben, hogy, hogy foglalkozom is a politikával, amikor nagyon határozott véleményt formál, vagy amikor barátaival, családtagjaival össze tud veszni a politikán. És ennek szerintem az elsődleges oka az, hogy Magyarországon és általában egyébként Kelet-Európa legtöbb országában a régi demokráciákhoz képest nincsen hagyománya annak, hogy a, hogy a politikai pártoktól függetlenül képződjenek a politikai értékek, hogy a politikai nevelés a társadalomban önmagában menjen végbe, és ne pedig a... A párt a párt Jó, akkor ismét eljött az a pillanat, hogy beléphetünk a harmadik vagy negyedik szobába. Poszlett tanárul hallhatatlan mondását idézve, azért a Nebulót befolyásolja a téma ismerete. Akkor, amikor az emberek politizálnak, hozzászólnak politikához, uram bocsá, irányt is szabnának neki, akkor őket befolyásolja a téma ismerete, és ha igen, milyen mértékben. A téma ismerete nyilvánvalóan befolyásolja, csak az, az, amit ismeretnek hívunk, az nagyon más lehet attól színű, hogy mennyi információt és honnan próbálunk arról begyűjteni. Nyilván ez egy közhely, hogy az érzelmek azok nagyobb szerepet játszanak általában a politika megítérésében, ezért nehéz gyakran politikai kérdésekről, aktuális politikai kérdésekről normális vitát folytatni. Akkor azt kérdezem tőled a következő előszobában, mit lehet jobban megtanulni? politikusnak lenni, vagy politikai elemzőnek lenni, a szószoros értelmében véve a tanulást? A tanulást szerintem az utóta politikai elemzőnek kenjebb tanulni. A... Azt kérdezem tőled, hogy akkor e tekintetben, ha vannak könyvek, amelyek elolvashatók, akkor abból a hallgatók, nézők és lakosok inkább a politikai elemzőhöz közelítenek, mint a politikusokhoz független, attól, hogy a politikusokról olvasnak. Ez így van. Tehát a... Akkor viszont eljutottunk az utolsó szobába, és most gyakorlatilag majdnem lesz 10 percet, amiben összefüggően be beszélhetsz, hiszen a mai beszélgetésünk apropója az, itt van előttem a heti toplista, azt mondja, hogy 2014. március 10-17 között az alábbi köteteket keresték, vették nálunk a legtöbben. Ez itt most a lángtéka, ugye ez egy nagyon szűk merítés, majdnem kejfejancsi méretű és ezzel akkor nem becsültem le, de nem értékeltem. Föl az első kilenc helyen, Ferenc Krisztina, Narancsbőr, Dési János a Magyar Szürke 48 állata, Volgár György Poligráf, Fidesz hazugságvizsgáló, negyedik helyen Lengyel László, a szabadság melankóliája, ötödik helyen magyar Bálint, magyar polip a posztkommunista állam, 6. helyen Mészáros Tamás részhelyzet, hetedik helyen Beván utóizva tetszik az egyetlen szépirodalom, nyolcadik helyen Parti Nard Lajos magyar mesékfülke Eufória, ugye ez átmenet a szép irodalom és a politika között, hogy aztán ismét megérkezünk a politika mezejére. 9. helyezett Debreceni József a Fideszes rabló gazdaság. Nézzük a buklánt. Book a Bookline első helyén az pedig egy nagy csatorna. Ferenci Krisztina narancsbőr, második helyen Szalai Vivien Cusslág János pártházból a börtönbe, ami azért nagyon érdekes, mert a lángtékában érdekes módon az első kilenc helyre nem jutott be. E, tegyük hozzá, hogy a Buklány negyedik helyén Dési János, a Magyar szürke 48 árnyalata, az ötödik helyen Viderman Helga, sak és Poker Kronika, Magyar Gazdasági győztes e, e, ez a címe, Kajrosz Kiadó 2014, a többi napi gazdaság tény. Eh, ahol megjelenítik egyébként a kiadókat, és vegyük az Alexandrát, ott az első helyen Cuslág János a Börtönbe író szalai Vivien, második helyen Narancsbőrjött a Ferenci Kriszten, a harmadik helyen, Frei Tamás 2015-. Freud szeretője, férfi élet, női Sors Müller, Péter és Csernus Imre is valahol csak jóval lejjebb, de például az Alexandránál is, Saki és Póker, Videlma, Helga, ugye Matolcsik György Hajdan volt euh, kabinetfőnökének főnökének a könyve a kilencedik helyen. Oké, okay, csak 7 perc vagy 8 perc, nem fogok közben 8 óra elmúlik, akkor majd önkorlátozom magam is elnézést kérek a 8 órától. A vonalban Filipov Gábor, mit mutat ez? Szerintem elsősorban azt mutatja, hogy kampány van, ezzel nem mondok sokat, nyilvánvalóan ilyenkor az Elnézést, em... neked van tapasztalatod 2010 ről 2006-ról, hogy ez ugyanígy volt, ha egyébként megjelent ennyi könyv? Most nyilván fel kéne sorolni magam, hogy melyik könyv, mikor járt meg, de emlékszem mondjuk Kenda a különböző Orbános könyveire, amelyek véletlenül, hogy nem pont a kampányra voltak időzítva annak idején, ezek is annak idején a sikerlistáknak a, a környéken voltak. Tehát ezt szerintem egyáltalán nem meglepő. Azért azt se csak hogy a Magyar Ténzkiat hogy egy, egy tízezres példány szám, az már óriási nagy siker tud lenni, hogyha, hogyha ezt eladják, Nyilván túl is vagyunk a karácsonyi szétről gondöntingen, meg albumdöntingen, úgyhogy most könnyebb is ilyen könyveket eladni. De persze ez elsősorban arról tanúskodik, hogy a választópolgár ilyenkor foglalkozik a legtöbbet a politikával. Ami tehát azt mutatja, hogy... Igenis létezik olyan, hogy kampányidőszak, ami igenis létezi azt, hogy az emberek hallgatják a Lánchid Rádiót, hallgatják a Klub Rádiót, Ezt a Rádiót és a Kossuth Rádiót, a Klassz nézik az ATV-t, a Hír de ha megjelenik egy könyv, akkor elnézés termékmegjelentés, ármegjelentést, akár 3000 forintokat, vagy ennél többet sem sajnálnak azért, hogy elolvassanak valamit, annak érdekében hogy, de ezt a mondatot már nem tudom befejezni. Annak érdekében, hogy úgy érezhessék, hogy beleálltnak a kuriszák mögé, illetve most egy kicsit hadd legyet pessimista vagy eh, talán azért is, hogy megerősítsék eh, magukban az előzetes eh, ítéleteik, ítéleteiket. Tehát feltételezhető azért az, hogy, eh, hogy sem a Cuslák könyvet, sem a, a Ferenci könyvet elsősorban nem a másik oldalnak a szimpatizásai vásárolják. Tehát nem, nem arról van itt szó, hogy megveszi ezt a könyvet valaki, értelem megvilágosodik és, és átsódródik a másik politikai oldalra. Itt ezeknek a tőnyezeknek azért van egy van egy belső kohéziót vagy, vagy pártcsoportot erősítő hatások. És ismét hangsúlyoznám hogy amikor itt sikert tőnyezekről beszélünk, akkor 10-20 ezres példányszámokról számokról beszélünk maximum, ami, amiből azért még egy baloldali tüntetést is össze lehetne hozni. Tehát nem egy nagy tömegről. Igen, de ez a tömeg pénzt hajlandó áldozni, ami egyébként a mai helyzetben nem mondható általánosnak. Ez így van, ráadásul érdekessége ennek a versenynek, hogy a két mostani sztár könyv, a Cuslák könyv és az Orbán vagyonról szó, szó könyv az, az ugyanannyibe került például a bukájnak az oldalán. Tehát ez egy elég igazságos verseny, hát, ha leszámítjuk mondjuk a marketingerési különbségeket, ez egy érdekes kérdés lesz a vége, hogy fog többet. Azt nem hinném, hogy ezek a könyvek fogják elmenteni végül. A kampányt arra alkalmasak, hogy egy-egy mondatot, gondolatot történethez kiragadva kampány kampánytémával lehessen őket tenni, de nem ezek fognak dönteni a kampányban. Annak idei rédei vagy talán Becher Iván, amíg élt, szobát tették, látva a láncték a kínálatát, hogy hol vannak az írók, mert hogy egyébként csak média munkások könyvei helyezkedtek el a polcon, most a média munkások helyét elfoglalták a politikusok. Ugye ez egy átmeneti jelenség, nagy valószínűséggel lehet-e ennek örülni, mert végülis, amit elolvasnak, az növeli az emberek tudattartalmát, vagy ez közömbös? Nagyon röviden had, hadd védjem a lánytékát, nagyon jó szép születésnapot kívántuk egyébként, tehát gyakran szopott ritka könyveket beszerezni, szétültetni könyveket. A kérdésre válaszolva pedig örülni mindig kell szerintem, hogyha az állampolgár foglalkozik a politikával, mert általában nagyon keveset foglalkozik vele. A probléma az, hogyha azt hiszem, mint választópolgár, hogy négy évente egyszer elég odafordul a politika felé, és ezzel már megfelelő tájékozottságra teszek szert, ráadásul mondjuk egy olyan könyvben, mint a Tuslák amiben nagy pénzfeltáró munka azért nem ö, található. Tehát szerintem ezeket a könyveket is akkor érdemes leginkább olvasni a saját magunk szempontjából, ha már eleve rendelkezünk egy olyan, olyan ismeretanyaggal, érdeklődtünk, annyira politikai irány négy éven keresztül, vagy még tovább, hogy meg tudjuk ítélni ezt, hogy olvasunk, az milyen célt akar szolgálni, mit akar elérni velünk választó polgárokkal, és mi az, ami igaz, igaz lesz velük és mi az, ami nem. Egyetlen egy helyen se szerepelt a slágerlistán Petrűz György Béke sose volt az LNP története könyve. Azt kérdezem tőled, hogy amilyen kampányküzdelem folyik a politikai, média utcai térben 2014. április 6-a kapcsán, amikor választás lesz, hasonló kampány csata dúl-e a könyvpiacon, vagy erről nincsen szó, vajon a pártok odafigyelnek arra, hogyha van egy cuslák könyv, akkor megjelenjen egy Orbán könyv, és így tovább, és így tovább, az összes párt is a maguk módján felvállalva ezeket egyébként akár produktívan, akár kontraproduktívan hirdessék, hiszen ezt nap mint nap tapasztalhatjuk. Például a hírtévé vagy az ATV vonatkozásában bár ezt a szót gyűlölöm, a Cuslák könyv kapcsán. A megjelentetésről azért nem jelentkozni, mert úgy tudom, hogy az Orbán vagy az nagyon régóta készült, tehát nem igazán arról van szó, hogy most hirtelen összedok. Én ezt értem, mégis most jelent meg, tehát én a végeleminy oldaláról figyelem a megjelent könyvekre viszont nyilvánvalóan a politikai oldalak koncentrálnak, tehát lehet érezni azt, hogy melyik könyvet, melyik csatorna futtatja inkább, melyik csatorna készít interjút mondjuk a szerzővel, vagy a tuslag esetében a, a, a könyvnek a főszereplővel. tehát ilyen ez, ez, ez létezik, ez nyilvánvaló, ebben szerintem nem feltétlenül van ö, probléma abban az esetben, hogyha nézzük, pontosan tudja azt, hogy... Jó, de én azt kérdezem, hogy a könyvek ugyanolyan kampányküzdelmet folytatnak-e, mint a pártok? Eljutunk-e ide, ami egyébként se nem jó, se nem rossz, megfélt tapasztaljuk, mint tényt? Olyan értelemben jó a hogy ezek a könyvek nagyon intenzív állításokat tesznek, miközben egymással nem igazán vannak párbeszédben. Tehát ilyen szempontból nagyon hasonlít a, a pártok kampányára a könyveknek a, a, a rejtett küzdelme. Említett Pető Györgynek a könyvét, ami egyébként a legjobban van talán megírva ezek közül a könyvek közül, amikről beszélünk, ez interjú kötött tehát könnyebb is a. Hát ugye úgy tehát hogy közben függő beszédet alkalmaz. Így van, ez egy nagyon ö, érdekes dolog volt, hogy, hogy itt viszont a könyvnek, könyvnek magának a kiadása ö, vált egy párton belül, vagy, vagy, vagy korábban egy párthoz tartozó közötti háborúskodásnak a tárgyává, tehát hogy az elemések és a volt, illetve a volt elempés, PMS-ek és az elempések élén csatákat hívtak arról Facebookon és más ö, fórumokon, hogy mennyire tisztességes megjelentetni ezt a könyvet, mennyire objektíven Hát Különös tekintettel arra, és ez többször hangsúlyoztad, és teljesen igazad volt, hogy ebben egyébként a maradó, tehát az LMP Szány nem vesz részt. Így van, ha hasonlóan a korábbi Fideszes könyvéhez, a Csak a Narancs volt című interjúkötethez. Ez szerintem felvet etikai kérdéseket, nem tudom, hogy miért így állt össze a könyv, de függetlenül persze, hogyha ezt tudjuk és tudatosítjuk magunkban, akkor le lehet egy nagyon, nagyon értékes forrás, különösen, hogyha jól van megírva, ez a tekst, szerintem a szubjektív élelmény a Szent Jóban megírva. Te egyszer folytattál egy hosszú beszélgetést egyebek között G. Fodor Gáborral a Kossuth Rádióban, utána hosszan beszéltünk telefonon, ez kettőnk között zajlott, ezért nem beszélem ki. Ugyanakkor ott tettél egy megjegyzést, hogy te ezt miért is vállaltad, ezt se fogom elmondani. Tehát ami a, a szava hihetőségemet illeti, abban nem lesz csalódás. A múlt hét pénteken beszéltem Navracsis Tiborral, akivel szóba került mindez, ő említette egyébként Ferenci Krisztina könyvét, és ezeket a könyveket, mint kordokumentum jellemezte, és azt mondta, hogy ezeket ő mind megvásárolja, és elolvassa őket. Most téged kérdezlek, nem azt, hogy megvásárolod-e őket, hogy elolvasod-e őket, kordokumentumok-e? Mert e tekintetben némileg vitatkoztam a miniszterelnök helyettessel az ügyben, hogy mindegyik könyvben Legalábbis az általam olvasottakban, ugye Ferenci Kristina, Cuslági és az LMP Béke sose volt, az LMP története van többé-kevésbé mögöttem. Mutat olyan egyoldalúságot, aminek következtében, bár nincs definíciója előttem a kordokumentumnak, nem biztos, hogy kordokumentumnak nevezném őket, de ez most lényegtelen. Te kordokumentumnak tekinted-e őket, Navras és Tiborhoz hasonló. Abszolút. Tehát nem azért, mert Máborosus Tigor mondta, de én teljesen egyetértek már, csak azért is, mert a kordokumentum nem feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy benne van az objektív igazság, vagy elfoglalatlan. A Horthy Miklós emlékiratai is kordokumentumot jelentek, melyen sokat használják a történészek. A kérdés az, hogy egy kritikai viszonyunk ehhez a kordokumentumhoz. Szerintem mondjuk Ferencik Krisztina könyvének, valószínűleg tényleg nem lesz olyan nagy hatása, elég nehezen követhető bonyolult történetek vannak benne, de akit érdekelnek bizonyos fontos tények, történetek, vagy események, amik megkérdőjelezhetőek, azok ki tudják hámozni ebből a könyvből azt, ami, ami érdekes lehet. Egy másik történet, ha mondjak tudod a Matolcsi könyvet is, egyrészt szerintem maga, maga ennek a könyvnek az elfogult hang nem ez az unorthodox, Eh, eh, gazdaságpolitikai most már önmagában egy ilyen kort dokumentum, tehát hogy ilyen nyelvet használtak egy időben Magyarországon, azt pedig a szemünk előtt zajlik, hogy egy alapvetően eh, apologetikus eh, célral ért könyv, az hogyan tud visszafelé vissza elsülni, és hogyan tud botrányt kirobbantani, ami, ami nem éppen kedvező, és nem éppen a könyvnek a céljaival meg, eh, megenyező. Van-e a könyveknek célja? Van, persze mindenképpen mindig van céljuk. Sőt. E tekintetben van-e jelentősége, hogy éppen melyik könyv vezeti a slágerlistát? Szerintem van sok mindent. Tehát, azért itt, itt mindig számításba kell venni azt, hogy egy könyv mögött milyen, milyen erőforrásbeli áttér van. Tehát azt tudjuk, hogy a magyar könyv a marketingnek... Jó, ja, hát Ferenci Krisztina e tekintetben nem élvez nagyobb előnyt a Cuslág könyvnél, mégis egyes helyeken ő vezet, ami azt mutatja, hogy a médiatér jelentősége nagy, a médiatér jelentősége kicsi, megfelelő rész aláhuzandó. A média térnek a jelentősége az nagyon nagy. De közben Ferenci Krisztina úgy terjedt, hogy annak a jelenléte csak egy bizonyos szegmensben van jelen. A másik jelen nem hallgatja el, de nem, hall, nem tesz róla gyakran említést. Pontosan nagyon jól mondom. Nem véletlen az, hogy a, a lánykékánál vezette a top elsősorban, hogyha, hogyha jól emlékszem a olyan jelentős... Nem, a bookline is. Ugye, hogy... A bookline is már pedig az nem semmi. Uh, ez mondjuk meglepett, ezt én nem láttam. Igen, akkor ő azt jelenti. Ez ma reggeli. Ma, ma reggeli. Azt kérdezem tőled, nekem mindig fontos volt a Kejfej kere, a keresztül hallgatottság. Tettél már róla említés, de most még megkérdezem. Mennyire keresztül olvasottak a könyvek a tekintetben, hogy a célközönség mellett elolvassa mindenki, hiszen egyéb iránt az ember azt gondolná, hogy a József és testvérei az nem egy jobboldali vagy baloldali olvasvány. Bárcsak így lenne, ahogy mondod, sajnos azért a klasszikusoknál is van ilyen, tehát szétről, ami klasszikusoknál is van egy ilyen éles határvonal, tehát ezt szerintem vitás lenne állítani, hogy talán pont a jól testvérei az, az egy közös mi, de, de azért főleg a magyar irányban vannak, vannak táborhoz kötött klasszikusok is. Nem hiszem, hogy nagy lenne a keresztolvasottság, tehát van néhány megszállott, akit érnekel minden, ami, ami megjelenik a politikáról, ez lehet, hogy nem is egészséges feltétlenül, de szerintem az. De, de a többség, az, mint korábban említettem, elsősorban a saját maga előzetes értékítéletének a megerősítésére szokott tájékozódni. Ez ugyanúgy igaz a média fogyasztásra is egyébként, de nyilvánvalóan a pénzvásárlásban is érvényesül ez a, ez a tényező. Filipov Gábornak köszönöm a közelműködés különös tekintettel arra, hogy kerek egy órával hívtam fel a korábban, mint hogy azt egyébként megbeszéltük. Én... Köszönöm szépen! Szia! Szervusz! signal hatam Alexandra Minden ami szóra is érteves És most Közéleti háttér magazin Főszerkesztő Fiala János. Az itt és most ismétlését halljátok. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Mein Name war 81412. Ich habe fünf Konzentrationslager überlebt, zuletzt das Lager Mauthausen. Das ist jetzt über 50 Jahre her. Aber in meinen Träumen erlebe ich es immer und immer wieder. A napot! Jó kívánok! Annak függvényében ki, mikor hallgatja ezt a misatt fia, a jánosok. Ma a 2014. március 19-es szerda van. Az ismétlés időpontjában csak a március 19-ének van jelentősége az elhangzás időpontjának kevésbé. Most egy idejük vagyunk a jelennel. Hat óra múlt 7 perccel. Ez az ismétléskor már nem lesz mérvadó műsor nem interaktív, telefonokat nem vár és nem fogad 2014 január 21-e KED Hungári Krisztián az eleben borzalom Január 17-én hoztak egy döntést a német megszállási emlékműről, erről azóta többen is megemlékeztek. Remélhetően Párkányira Péter munkájának esztétikai kvalitásairól, pontosabban annak hiányairól, a későbbiekben is lesz még szó. A továbbiakban csupán azzal szeretné foglalkozni, így Jungvari Krisztián, hogyan hamisítja meg ő és a Budapest galéria a történelmet annak érdekében, hogy ez a Kerény színvonalú szobrászati munka közterületre kerülhessem. Ez annál is indokoltabb, mivel a történelmi kérdés megjelentő emlékmű esetében a megrendelő csupán arról feledkezett meg, hogy történészi szakvéleményt is csatoljon a pályázat elbírálásához. Írásom ezt a hiányosságot kívánja pótolni. Hungári Krisztián az eleven borzalom. Részletek Az alkotó értékelése szerint a koncepció, idézem, a művészet történet eszközeihez nyúl, a kultúrtörténet figuráit idézi meg, allegorikus alakjaival. Majd később két kultúra jelenik meg, az egyik, amely úgy gondolja, hogy erősebb, de mindenképpen agresszívebb, fölé teszi ezt építészeti környezettel, a timpanonnal rátelepszik a másik szeridebb, lágyabb vonalú alakra. Magyarországot képviselő Gabriel Arkangyal figurájára, aki a kultúrtörténetben, vallástörténetben Isten embere, Isten ereje az isteni erő. Később. Gabriel Arkangyal a hősök terén a felhők között jár. Az én kompozíciómat leigázott a földre került alakja szép és szelid. Teste tökéletes tekintetében nem jelenik meg rémület, arc a szelid szemet csukva. A kompozíció magyarázza meg, hogy rémálommal lesz az álom. A romokkát tölt szánya és kultúrára egy nagyobb hatalom telepszik rá, ez a harmadik birodalom, illetve az azt megjelentő náci szimbólum a birodalmi sas. Formai megfogalmazásában tökéletes ellentétek Gabriel Arkangyal alakjának. Ez a birodalmi sasa logókon jelvényeken tömeggyártott eszközön megjelentett jelek, jelvények jelképek életre szárnyasa. Végig repül végig söpör a világon, hamal elér hozzánk is bekelezi Magyarországot, hogy megbékiózza Gusba köcse lakosait. Menoko Miklós és egy György szobrászművészek véleménye szint a műkoncepciója példátlan és kiemelkedő az egyértelmű szimbólumok mögött meghúzódó mögöttes tartalmak érzékeltetésében is történelmi beágyazottsága sem mindennapi. Majd később. Több mint 200 ezer lengyel menekültet fogadtunk be. 1943-ig békés állapotok uralkodtak itthon, a tömegmérszállással megérkező német hadsereg a keresztes fiókáival megölte az országot, rabszolgányi magyar hagyott volna meg ideiglenesen. Az emlékművön ezért változik a stilizált képriasztóan természetelvűvé. Ungvari Christian, meglep ez az indoklás, mert kevesebb történelmi torzítás összehordása is elég ahhoz, hogy egy egyetemű vizsgán megbuktassák a hallgatót nem beszélve arról, hogy a történtek fényében meglehetősen otromba szimbolikát alkalmaz a tervezett emlékmű az ízléstelen esztétikai megvalósítás nincs meg történelmi hamisítások nélkül itt pontokat sorol fel Unguári Krisztián amelyekből én egyeseket megemlítek ketteseket nem összesen 8 pont van a szerkesztés annak érdekében történik, hogy a műsor végére, ha ne is legyen az egész egész, mert nincs egész ebben a történetben, és nincs kezdet, és nincs vég, de mégis egy torzóban maradt fejezetet hathassak önökre torzóban. Magyarországra nem 200 ezer lengyel menekült érkezett meg, hanem kb. 70 ezer. Ez is nagyon sok, és ez utább. Pozitív momentum, csak éppen semmi köze sincsen a német megszálláshoz. Sokaknak Magyarország 1944-ig csak ugyan a Béke-szigete volt, a zsidóságnak nem. Túl a több mint száz zsidó ellenes törvényen és rendeleten az országban több helyen is voltak pogromok, 1938-hoz Kisvárda, 1942 munkás már a sziget gyilkosságok 1942-ben összesen 700 zsidó halott a délvidéken, kb. 17 ezer embert érintő tömeges deportálás Kamenyecz-Pudolszkýba, Idegen, rész, idegen rendészeti akció, ez követően 1942 ősziig folyamatos deportálása a esetében, valamint maga embertel eszközeivel a munkásszolgálat, mert 1944 előtt is már több mint tízezer ember pusztult el. <tos> A német hadsereg semmilyen tömegmészárlással nem érkezett Magyarországra. Azt, amit tömegmészárlásnak nevezünk, teljes egészében a magyar hatóságok készítették el, és részben ők is hajtották végre. A magyar parlamentben már 1941-től terjesztette be javaslatokat a zsidóság totális gettósításáról, és csak Kálai Mögdós miniszterelnök, illetve Horti Miklós kormányzó taktikázása miatt nem kerül sor, hogy ezekről szavazzanak. A magyar közigazgatás azonban 1944. márciusáig teljes mértékben felkészült arra, hogyan kell bürokratikusan lezárni a több százezer ember életét, kifizettetni velük víz, villany és gázszámláikat, mielőtt ra vag vagyomba? vagomba rakják őket. Elnézést, Freud. Itt érdemes megemlékezni arról, és emlékeztetni arra, hogy a magyar hatóság korán sem csak németektől kapott ötleteket valósítottak meg. Antiszemita intézkedéseik esetenként a németek tiltakozásának dacára történtek, mint például Kamányi Szpodolszki esetében, ahol a magyar hatóság a deportálási dühhe először humanitárius katasztrófát okozott, mivel egy eleve elpusztított területre zsúfoltak be több mint tízezer kirabolt és ellátatlan zsidót, akik egy részét a helyi ukrán antiszemiták szakszerűen programjának rögtön gyilkolon is kezdtek. Csak ezután született meg a német döntés arról, hogy a helyi ukrán lakosság jobb ellátása, a járványveszély megszüntetése és a saját antiszemita programjuk végrehajtása érdekében a zsidókat meggyilkolják. Ez volt a holokaszt első öt számjegyű tömeggyilkossága. Majd később. A nyilaskeresztes fiókáknak semmi közük nem volt a német megszálláshoz. A német megszállás után Magyarországon koalíciós kormány alakult, ebben döntő szerepet kapott a korábbi kormánypárt, amely kiegészült Imrédi Béla a Magyar Megújulás pártjával, valamint egy kisebb nemzeti szocialista párt alakulattal. A hílasok azonban nem vettek részt a kormányzásban, sőt, szállása a zsidók deportálását is helytelenítette, mert azt a nemzeti munkaerő pazarlásának tartotta. Itt érdemes utalni Rogán Antal nyilatkozatára is, szerinte a magyar állam szuverenitása a kormánytagok jelentős részének letartóztatása miatt leszűkül. Számoljunk egy kicsit. A Kálai kormányból két személy tartóztatott le a gestápó, magát a miniszterelnököt és Keresztes Fischer-Feresz belügyminisztert. Kilenc miniszter viszont nem csak szabadlábon maradt, hanem részben az új kormányban is szerepet kapott. Máshonnan nézve, az új kormánynak Csatai Lajos nagyot és Stójai Döme miniszterelnököt leszámítva egyetlen olyan miniszteresen volt, aki ne töltött volna be 1944 előtt legalább miniszteri posztot, de a két... de két... Kivétel is az 1944 előtti Magyarország felső elitjéhez tartozott. Mi is akkor a jelentős rész? Sem a német megszállásnak, sem a náci távlati terveknek nem volt célja a magyar nemzetnek semisítése. Az az állítás, hogy rabszolgányi magyart hagytak volna meg ideiglenesen teljes tévedés. A náci tervekben népírtó szándék a szláv és a zsidó etnikum ellen létezett, mások ellen nem. Végezetül meglehetősen alantas érvelés, hogy az emlék minden áldozatnak emléket kíván állítani, mint ahogy azt Rogán Antal mondta. Nagy különbség van ugyanis a között, hogy az áldozatok ezt szám szerint rendkívül csekély része a német megszállók áldozata lett, míg többségüket, bátran mondhatjuk több mint 99%-okat, először a magyar hatóságok tették áldozattal, lelkesen végrehajtott deportálással, és ebből is elsősorban ők profitáltak, nem a német fél, aki Auschwitzban már csak szinte teljesen kifosztott, jegygyűrűjüktől is megfosztott szerencsétleneket vehetett Az a szándék, amely egy oldalra terülő a gyilkost és az áldozatot több mint szerencsétlen. Itt viszont ez történik. Központi holokauszt emlékű létesítése az illetékiseknek eszébe sem jutott, nem véletlenül, mert akkor a magyar felelősségről is beszélni kellene. Nem gondolat volna, hogy együtt járszoljon az, akinek nagyapja lesett a Donkanyarban katonaként meggyilkolták, munkaszolgálatosként többségük éppen a honvédségi előjárok elkőstelen magatartása miatt pusztult el, és azok, akiket a magyar hatóságok 1944-ben elhurcoltak, majd német, illetve 1944. október után sokszor a magyar hatóságok meggyilkoltak. A tervezett emlékmű esetében éppen ez zárják ki azzal, hogy a legcsekélyebb sem mutatják az áldozatok azon csoportja iránt, akiknek áldozati státusában a magyar hatóságok viselkedése döntő szerepet játszott. Hungvári Krisztián, az eleven borzalom. 2013. szeptember 13-a. Jövő tavaszra a kormány tervei szerint elkészülhet a Holokausz emlékevő Üzsefáris Pályőydvarról, jelentette be Lázár János, a miniszterelnökséget vezető államtitkár a Magyar Holokausz 2014 emlékbizottság ülésén Budapesten. Mint mondta, két ügyet kiemelten kezel a kormány az emlékév kapcsán, azt, hogy az ország lehetőleg minél több pontján jöjenek létre közösségi emlékhelyek, ahol a vészolkoszakról szóló tudás fontosságára hívják fel a figyelmet. Ebben a sorban illeszthető a Józsefvárosi Pályadvara tervezett intézmény is. A másik pedig az, hogy a gyermek áldozatokról kiemelten emlékezzenek meg. 2013. október 1-e a kormány másfél milliárd forintos kerettel civil alapot hoz létre a 2014-es magyar holokauszt emlékében megvalósuló civil és önkormányzati kezdeményezések támogatására, jelentette be Mikes Péter a miniszterelnökség igazgatás ügyekért felelős helyettes államtitkára és Elsimo László az országgyűlés kulturális és sajtóbizottságának elnöke. kormány 2013. december 31-én megalkotta a 2056. Per 2013. december 31 kormány kormányhatározatot. A Magyarország német megszállásának emléket állító Budapest 5. keletben felállításra kerülő emlékmű megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről. A kormány egyes pont. A társadalompolitikai szempontból fontos célnak tartja, hogy Magyarország német megszállásának 70. évfordulójára 2014. március 19-dik napjára megvalósuljon a megszállásnak emléket állító emlékmű 2. Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások és felelős biztos feladat körébe utalja az emlékmű megvalósítására irányuló beruházás előkészítését és a beruházás megvalósításának irányítását. Hármas pont. Egyetért azzal, hogy az emlékmű Budapest 5. kerület 24 74 7 per 1, 24-74-7 per 2 helyrezi számon nyilvántartott ingatlanon természetben a Budapest 5. szabadság téren kerüljön felállításra és felhívja a miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az egyes kiemelt jelentőségű Budapest beruházásokért felős kormánybiztos bevonásával az emlékmű téren történő elhelyezés érdekében kössön megállapodást, az ingatlan tulajdonosával Belváros Lipótváros Budapest Főváros 5. kelet önkormányzatával. Felelős miniszterelnökséget vezető államtitkár. Az egyes kiemelt jelentőség budapesti beruházások és felelős kormánybiztos. Határidő azonnal. Négyes pont. Úgy dönt, hogy az emlékmű megvalósítására irányuló beruházást a miniszterelnökség valósítsa meg és felhívja a miniszterelnösséget vezető államtitkát, hogy a beruházás határidőre történő megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg azzal, hogy a beruházással kapcsolatban biztosítani szükséges az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatáról szóló 1743 per 2013. október 16-ai kormányhatározat harmadik pontjában foglaltak érvényesülhessenek. Felelős miniszterelnökséget vezető államtitkár, az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos határidő 2014. március 19-e. Ötödik pont. Felkéri Belváros-Lipótváros-Budapest főváros ötödik kelet önkormányzatát, hogy az emlékmű Budapest ötödik kellett szabadság téren történő elhelyezés érdekében a szükséges önkormányzati döntéseket hozza meg. Hatos pont. Ez a határozat a közéjtetelét követő napon lép hatályba. Dr. Semjén Zsolt SK, miniszterelnök helyettes.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 az 1944-es német megszállás 70. évfordulójára készül emlékmű jóváhagyását. A miniszterelnökség a hétvégén küldte el a kiemelt állami beruházásnak minősített szoborra vonatkozó dokumentációt Rogán Antal polgármesternek. Rogán Antal az előző hét péntekin az indexnek azt mondta, támogatja az emlékmű alapgondolatát, hiszen a szobor, a félreértésekkel szemben a német megszállás minden áldozatának állít majd emléket. A 70, 70 éve ezelőtt események következtében Magyarország szuverenitása elveszett, amit csak a háború utáni választás nyomán megalakult kormány állított vissza, mondta belváros polgármesterek. A megszállásnak rengeteg áldozata volt a holokauszban elpusztult zsidók, tízezre és más elhurcolt kivégzett emberek. Természetesen Magyarország sem mentesíthető a felelősség alatt, de Rogán szerint az állam cselekvőképessége a megszállás többek között a kormánytagok jelentős részének letartóztatása miatt leszűkült. Az emlékmű anyagi vonzatáról a kicsinyesség vágyát elkerülendő nem beszélek. 1944. március 19-én elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát, 1990. május ától az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokrácia és az alkotmányos rendje kezdetének. Valljuk, hogy a 20. század erkölcsi megrendüléséhez vezető évtizede után múlhatatlan szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra. Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzetékek elhivatottságában hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkű ismét nagyját teszik Magyarországot. Alaptörvényünk jogrendünk alapja szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között élőkeret, amely kifejezi a nemzet akaratát azt a formát, amelyben élni szeretnénk. Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzeti együttműködésre alapítsuk. 4 janár 21-e KED Van egy határ, amit ha átlép a holokauszt 70. évfordulójára rendezett megemlékezés sorozat, akkor a zsidó szervezeteknek ki kell lépnie a zsidó szervezetnek ki kell lépnie a megemlékezések mögül. Ez a határ viszont még nem érkezett el. Optimisták vagyunk, és úgy hiszük, a negatív a megemlékezés hitelességét romba döntő folyamatokat még vissza lehet terelni egy normális mederbe. Taslad András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke reagált így az elmúlt napok történéseire: Sándor történet holokausz relativizáló kijelentésére és a német megszállás emlékművének tervére a zsidó szervezet sajtótájékoztatója. Ein mitgefangener sagte zu mir: "Wenn du einmal ins Gas musst, nur tief atmen. Und so schnell ist es vorbei." 2014. január 22-es szerda Az ötödik keret megadta a tulajdonosi hozzájárulást, ahhoz, hogy a kormány a szabadságtéren felállíthassa a német megszállás emlékművét. Rogán szerint az emlékmű, Rogán Antal polgármester, Rogán Anta a polgármester szerint az emlékmű körüli vita a választási kampány miatt bontakozott ki. Január 22-et a polgármester úgy vélte, az emlékmű nem értelmezi újra a magyar történelmet, minden áldozat emlékének szól. Azok, akik a deportálásokban részt vettek, nem áldozatok, tehát róluk nem szól az emlékmű érvelt. Arra a kérdésre, hogy a keresztény Gabriel Arkangyal miként állít emléket az elhurcolt zsidóknak, Rogan nem tért ki. Ugyanakkor hangsúlyozta, táblát helyeznek el az emlékműben, amely szerint a mű a nácizmus minden áldozatára emlékezik. Szerinte ugyanis a szobor szimbolikája, még egyszer, szerinte ugyanis a szobor szimbolikájába mindenki azt magyaráz bele, amit akar. Rogán Antól ugyanakkor elismerte, hogy nem a szobor által jelzett 1944. március 19 étől kezdődtek a jogsértések Magyarországon. A magyar államhatalmi szervek már korábban halába küldtek zsidókat és zsidó törvényeket hoztak, mondta. Nem állítanék emléket Hortinak, akinek történelmi felelőssége egyértelmű. Korti ott maradt a helyén a megszállás után is, korábban pedig zsidó törvényeket fogadott el, és sok zsidó halált okozta, mondta a polgármester. A most felállítandó emlékmű akkor egy történelmi pillanatnak kíván emléket állítani. Továbbá több százezer zsidó és több tízezer nem zsidó származású magyar áldozatra emlékszik és fog emlékezni, nyilatkozta később a röptönző sajtótájékoztatóján a polgármester. Hát, hogy vannak vannak vannak vannak. Pajtsen bei denen der verurteilte jeweilige anzahl der Schläge auf Deutsch mit hatte, waren schon schlimm genug. Az egységes Magyarországi Izraelte hitkösség arra kéri a kormányt, fontolja meg, hogy a német megszállás emlékműve súlyához mérhető módon közfigyelemre érdemes, maradandó szimbolikus eszközzel fejezze ki a Horthy rezsim történelmi felelősségét. Mint írták, önmagában nehezen elfogadható a kormány által felállítandó német megszállás emlékműve, amit azonban érthető törekvés lehet annak kifejezésére, hogy Magyarország és egyben a magyarországi zsidóság helyzete 1944. március 19-e után drasztikusan romlott. Félreérthető szerintük ugyanakkor, Emich, az emlékműállítás gesztusa, különösen a holokauszt emlékév kontextusában. ältere Folter war das Pfahlhängen. Die Hände wurden hinter dem Rücken gefesselt, eine Kette durchgezogen. Der Häftling mußte auf einen Sessel steigen. Die Kette wurde an einem Haken befestigt. Dann wurde der Sessel weggezogen und das gesamte Körpergewicht viel herekelöti elsörést zária orbán Viktor Levele oftmals mehr als eine Stunde. 2014 Készler András elnök úr részére, Zoltai Gusztáv ügyvezetőigazgató úr részére Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Budapest. Tisztelt elnök úr, tisztelt igazgató úr! 2014 január 20-án kelt levelüket megkaptam. Tekintettel arra, hogy a sokat szenvedett Magyarországi Zsidó Közösség sorsát kormányom mindig is szívén viselte, köszönöm, hogy kérdéseikkel nyíltan és közvetlenül fordultak hozzám. Levelük elolvasása után megerősödött bennem az a meggyőződés, hogy a jövőben is közösen dolgozhatunk azért, hogy Magyarországon a kölcsönös tisztelet, egymás megértése és hazánk közösségeinek együttműködése tovább erősödjék. Ebben a sorba illeszkedik a német megszállás áldozatai előtt tisztelgő emlékmű is. Meggyőződésem, hogy az áldozatok iránti tisztelet nem engedi meg, hogy a bebörtönzöttek, elhurcoltak, meggyilkoltak sorsa mellett fűhajtás és szó nélkül elmenjünk. Márpedig, és önök ezt nálam jobban tudják, a veszteség rettenetes volt tekintetben Magyarország alaptörvénye egyértelműen és szilárdan foglal állást. Alig hinném, hogy az áldozatok emléke felé tett főhajtás bármilyen magyarázatot igényel. Ez emberség és nem politikai nézetek vagy pártállás kérdése. Vannak, akik az áldozatok emlékezetét, az előttük tisztelgő emlékművet napi politikai spekulációká akarják silányítani. Biztosíthatom Önöket, hogy ezeket a kísérleteket határozottan vissza utasítani. Remélem, hogy Hazánk Németnek szállásának 70. évfordulója jó alkalom arra, hogy az Önök közösségének veszteségeit elismerő, fájdalmukban osztozó, jó akaratú emberek fontos és közös lépést tegyenek a tisztelet kultúrájának irányába. Budapest, 2014. január 22-e, tisztelettel Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke. A Magyar Zsidó Hitközség Szövetségének vezetősége illetőleg a Budapesti Zsidó Hitközség előjárósága két egymást követő vasárnap tárgyalta kialakult helyzetről. Az első vasárnap együttes ülésen az hozott határozatról az ATV Szabadszemmel című műsorában, annak eredményéről az ATV Szabadszemmel című műsorában számolt be Helyszter András, aki közölte, a határozatban felkérték a mazsihész vezetőségét próbáljon minden erőfeszítés megtenni azért, hogy a kormánytól olyan javaslatokat, gesztusokat, alternatívákat kapjanak, amelyeket a következő vasárnap tartandó közgyűlés elé lehet tárni. Hozzátette, arról is döntöttek, amennyiben nem kapnak megfelelő javaslatokat, akkor a közgyűlés, a vezetőség és az előjáróság a holokauszt 2014-es programból való távolmaradás melletti kiállás, kiállás javasolja a közgyűlésnek. Elnézést az olvasási hibákért. Helyszler András arról is beszélt a miniszterelősséget vezető államtitkárral, és úgy vélte, Lázár János pontosan érti, milyen gondjaik vannak, illetve tett arra, hogy megvizsgálja, milyen konkrét dolgokban tud segíteni. Elmondta Lázár János csütörtökre. Azon a héten csütörtökre összehívta a zsidó közösségi kerekasztalt, ahol sok zsidó szervezet fogja majd elmondani gondolatait. Szakály Sándorol, illetve a történésznek a Kamenye-Szpodoszki deportálást érintő nyilatkozatáról szólva azt mondta, nem csak egy egyszerű elszólás volt, hanem van egy olyan pályája, ami úgy gondoljuk, hogy egy fontos állami intézmény a Veritas történelmi Intézet igazgató élére, tehát ennek az intézetnek az élére, őt nem teszi alkalmassá. A városi Sorsokháza Emlékei Projektről helyszállandás azt mondta, hogy voltak, akik ellenezték a projektet, és a helyszínt is, de nem állt be ebbe, elfogadta azt, arra hívta fel ugyanakkor a figyelmet. Egyetlen vörös vonal van a számukra az, hogy az odalátogatók hiteles történelmi képen jöjjenek majd ki onnan. Igen, ebbe mi bele akarunk szólni, és igen, ezt még kontrollálni szeretnénk. Erre tettünk javaslatot Lázár János államtitkár, és mit Mária, felé is. Helyszler András arról is beszélt, hogy mind a Józsefvárosi emlékhelyel, mind a megszállási emlékművel, mind pedig Szakály a kapcsolatban határozott álláspontjuk van, ugyanakkor nyitottan várják a kormány javaslatait, és ha a kormány tud olyat javasolni, ami elfogadható a közgyűlés számára, akkor azt el is fogja fogadni. Ma... Abba... hádló, 2014. február 6-a csütörtök A jövő héten ad konkrét választ Orbán Viktor miniszterelnök arra a három kérdésre, amelyet a zsidó közösségi kerekasztal ülésén a zsidó szervezetek felvetettek, mondta Lázár János a miniszterelnökséget vezető államtitkár a a csütörtök ülése után. Lázár elmondta, hogy a tárgyaláson szerzett benyomásokról, javaslataikról és kritikájairól tájékoztatni fogja Orbán Viktort, aki minden magyar honfitársunknak és zsidó polgártársunknak kíván válaszolni. Lázár szerint három olyan fontos kérdés kapott kiemelt figyelmet, amelyre a zsidó szervezet választ vár a kormánytól. A körösmezői borzalom kérdései Szakás Sándornak a Veritás Intézet főigazgatójának ezzel kapcsolatban tett nyilatkozata. A Józsefárosi Pályőzvarról kialakítandó Sorsokháza emléke és oktatási központ, illetve a Német Megszállási Emlékmű, amelyet az 1944. március 19-én történt Német Megszállás évfordulója kapcsán kíván felállítani a kormányzat. A mazsi hisz elvileg, majd utólag kiderül, hogy gyakorlatilag is a következő vasárnapi közgyűlés dönt, döntött arról, hogy kivonulnak-e a holokauszt emlékév rendezvény sorozatáról. Azsihész 76 igen és két nem szavazattal három tartózkodás mellett elfogadott közgyűlési határozatában megállapítja, a Magyar Holokausz emlékév kapcsán kialakult vitában a kormány oldaláról nem történt érdemi előrelépés az elmúlt években negatív irányba fordult emlékezett politikai gyakorlat nem változott. A megismert tervek nem veszik figyelembe a holokausz borzalmaitól szenvedettek érdekeit és érveit és érzékenységét. Jelen körülmények között a mazsízt távol tartja magát a kormány holokausz 2014 emlékprogramjától. Az olvasási hibákért elnézést kérek. A közgyűlés kéri Magyarország miniszterelnökét állítsa le a szabadság tervezett német megszállási emlékmű felállítását, mert annak szimbolikája jelentős mértékben hozzájárul a nemzeti felelősség elhárításához, a szobor körül kialakult konfliktus pedig károkat okoz hazánk nemzetközi megítélésének. A közgyűlés Kéri Magyarország miniszterelnökét állítsa arra a József Árvsi projekte Sorsokháza, mert a mai napig ismeretlen a mazsihi szakemberei számára, a projekt vezetője pedig érdemben nem működik együtt a mazsihisszal. A hirtévében az a szerkesztő megjegyzése látható egy felvétel, ahol történt ilyen egyeztetés, ennek mélysége és folytatásáról azonban nincs tudomásunk. Forduljanak a hírtévéhez! Közéleti szakmai megnyilvánulásai miatt a mazihisz alkalmatlannak tartja a Veritas élére kinevezett szakály Sándort az intézet vezetésére, ezért kéri felmentését. A mazsihisz akkor tud venni a Holocaust 2014 kormányprogram folyamatában, és abban az esetben fogja felhasználni a civil pályázat alaptól elnyert támogatásokat, ha a magyar kormánya holokauszt emlékezetével és feldolgozásával kapcsolatos gyakorlatán jelen határozatok figyelembevételével változtat. Szükséges hangsúlyozni, hogy a zsidó hitközségek, mint minden évben 2014-ben is megtartják saját mártír emlékezéseiket, melyekre a Hisz várja zsidó és nem zsidó barátait. A mazsiz politikai pártoktól független határozatát országunk Magyarország jövője melletti elkötelezettséggel fogalmazta meg, ez reagálás egyebek között a házelnök úr szavaira, aki ezt nem egészen így ítélte meg. Néhány részlet itten ismertetésétől azért is tekintenék el, mert akár csak a Kejfe Jancsi az itt és most is megpróbálja ezt elválasztani és szétválasztani a fontos-ta fontos talantól. A közülés megnyitó Heisler András Mazizsit elnök a zárt ajtók mögött zajlott érdemi tárgyalás megelőzően felolvasta Ronaldes Lauder a Zsidó Világkongresszus elnöke és Verce József nyugalmazott országos főrabi levelét. Ronaldes Lauder a magyar kormány és a Mazizs képviselőivel történt nemrégiben zajlott tárgyalására utalva levelében arról tájékoztatott, hogy a Zsidó Világkongresszus teljes mértékben támogatja a magyar zsidó közösség álláspontját a holokauszt megemlékezésekkel kapcsolatos vitákban. Svejcer József levelében azt írta a közgyűlésnek, hogy elfogadhatatlan minden olyan érvelés, amely a hazai zsidóság 20. század első felében bekövetkezett tragédiájáért viselt felelősség dolgában nem fogalmaz egyértelműen. Súlyos döntés meghozatala vár a közgyűlésre, amit úgy kell meghozni, hogy azt a Tóra szellemében egyenes gerincsel vállalhassuk mártiriaink emléke, hittestvéreink és a zsidó történel előtt. Rámutatott, az emlékév méltósága azt kívánja, hogy az utóbbi hónapok polémiái lezáruljanak, és a továbbiakban kikerüljenek a napi politikából és közbeszédből. Ezt követően született az a levél, amelyet Helyszlán András a mazsiz elnöke, Tordai Péter elnök és Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató jegyzet, és amely levél volt az első olyan alkalom, illetve ennek megérkezése, ahol Helyszlán András azt tapasztalhatta, hogy ez a levél az ő szándékától függetlenül, az ő tudta és beleegyezése nélkül kerül fel a kormány.hu kollapra amelynek következtében később avval lehetett számolni, hogy maga a nyilvánosság ezen eseményekbe ott is belelát, ahol egyébként a zsidó szervezet vezetői nem kívánták azt korábban. Ezzel kapcsolatban levél is született. Ezeket ismertetem most. Budapest 2014. február 10-e Orbán Viktor úr Magyarország miniszterelnöke, Budapest Kossuth Lajos tér 1 3 igen tisztelt miniszterelnök úr. Ezúton is szeretnénk megköszönni miniszterelnök úrnak a zsidó közösségi kerekasztal 2014. február 6-ai összehívását. Bár valós eredményt az összejövetel nem hozott, az őszinte haugó megbeszélés segítette közösségünket abban, hogy az alábbiakban megfogalmazott javaslatokat terjesztük igen tisztelt miniszterelnök úr elé. A zsidó közösség aggodalommal tekint a Sorsokháza nevű Józsefvárosi projekt megvalósulására. Sokan feleslegesnek tartják, hogy az első Orbán kormány alatt létrehozott Pávó utcai holokauszt emlékközpont mellett újabb holokauszt centrum jöjjön létre Budapesten. Mások elhibázottnak tartják a Józsefvárosi helyszín kiválasztását, nem kevesen a gyermekholokauszt kiállítás koncepcióját vagy magát az intézmény nevét kritizálják. Ráadásul a projektet irányított dr. Smith Mária főigazgatóasszonynal való kapcsolatunk konfliktusokkal terhelődött meg az elmúlt hónapok során. Lázár János államtitkár úr a zsidó közösségi kerekasztal megbeszélése során több ízbe jelezte, hogy a zsidó oldal támogatása nélkül a projekt megvalósításának értelme nincs. Pillanatnyilag ez a támogatás alapvetően hiányzik, mint a mazsihis, mint a maui, mint pedig az emih részéről. A kerekasztalon elhangzottak, bátorítanak fel bennünket arra, hogy alternatív javaslatot tegyünk a miniszterelnök úr felé. A Józsefvárosi Projekt Sorsak Háza, mint Holokauszt létesítése helyett egy olyan intézmény megvalósítását javasoljuk, melyben a magyar zsidó együttélés, a magyar és a zsidó kultúra szimbiózisa a közösen létrehozott értéke kerülnének bemutatásra. Egy ilyen intézmény és a Páva utcai Holokauszt Központ kettőse nemcsak a világégés tragédiáját, hanem azt is képes lenne bemutatni, milyen értékek jöttek létre a magyar nemzet számára, és milyen értékeket adott egymásnak a magyarság és zsidóság. Gyöngyösen az önkormányzat támogatásával már egy éve dolgozunk egy hasonló regionális intézmény létrehozásán, de az ország számos más helyén lenne igény és lehetőség, például a Szigetvári Volt zsinagóga épülete, Soproni zsinagóga, stb. az iskolák munkáját támogató kisebb regionális közönöldési intézmények létrehozására. A Holocaust emlékép 2014 kormányprogram részét képezi a rumba sebesi utcai zsinagóga felújítása. A felújított épületben méltó helye lehetne a által javasolt az emék nyilatkozatában is említett együttélésházának. A Rumba-utcai intézmény lehetne módszertan és oktatási központja egy országos hálózatban működő együttéles házák rendszerének. A Józsefvárosi projekt elhagyása jelentős költségmegtakarítás jelentene a költségvetésnek, amelyből megoldhatónak látnánk a Páva utcai központ technikai felújításának hatékonyabb működésének és ismertétételének feladatát, feladatát és a rumbakuszai zsinagóga felújítása után pedig magának az együttélés és tartalmi kialakítását. Úgy gondoljuk, javaslatuk a kormány törekvéseivel és a zsidóság alapértékeivel harmonizál és minden érdekelt fél számára vállalható. Igen, tisztelt miniszterelnök úr! Javaslatunk elfogadása mellett a szabadság tervezett emlékművel kapcsolatban is szeretnénk párbeszédet kezdeményezni, mert úgy érezzük, a szobor által közvetített üzenet körüli konfliktusok ártanak hazánknak Magyarországnak. A Magyar Tudományos Akadémia a római kettes osztályának egységes állásfoglalása a német nemzeti kisebbség felünk megküldött véleménye aggájainkat megerősítik. Nem zsidó, hanem társadalmi problémaként, a magyar nemzet tagjaiként éljük meg az emlékművel kapcsolatban felmérült emlékezett politikai kérdéseket. Biztosak vagyunk abban, hogy az igen tisztelt miniszterelnök úr és kormányának minden tagja abban érdekelt, hogy a kül- és belföldön generálódott viták mielőbb és megnyugtató módon lezárulhassanak. Magyar állampolgárokként ebben szeretnénk segítségünket felajánlani. A mazsihész mai közgyűlésének határozata megerősített bennünket abban, hogy Magyarország minden polgárának érzékenysége a nemzet 70 évvel ezelőtti hatalmas vesztesége megköveteli történelmünk fájdalmas sebeinek tisztázását, de a sebeink bemutatása mellett fel kell mutatnunk a majd ezer éves együttélés napfényes periódusait is. Arra kérjük igen tisztelt miniszterelnök urat, Hozzon bölcs döntést a múlt nehéz feldolgozása a társadalmi megbékélés érdekében, megkülönböztetett tisztelettel a már említett urak. A Mazsihis számára a levél kolandos utat járt be, Különös tekintettel arra, hogy ezt eredetileg nem a nagy nyilvánosságnak szánták. Így született meg az alábbi levél. Kedves barátaim, legyetek erősek! A nehezen most következik ezzel a mondattal, zártam a Mazsiszt vasárnapi közgyűlését, és elkezdődött. Csúsztatások, inkorrekt hazug információk segítségével próbálnak minket a sajtó keresztül lejáratni, fogalmazott Heiszler András, a Mazsiszt elnöke a mai napon a mazsihisz képviselőtestületi tagjainak elküldött levelében. Soha nem volt a magyar zsidóság ilyen elszánt, ilyen egységes, ezért megpróbálnak minket egymás ellen fordítani. Barátaink egy része keményen kritizálta a levelet annak stílusát, de én nem kenyértörést akarok a miniszterelnökkel, hanem eredményt. Eltökéltségünk siklasirád, akkor is udvarias formába közöljük. Közgyelési határozatunk minden betűjéhez ragaszkodunk, és mindent megteszünk, hogy a kormány a holokauszt emlékezetével és feldolgozásával kapcsolatos gyakorlatán változtatni tudjon. A Mazsi Hisz a Józsefvárosi Projekt Sorsokháza leállítását kéri, de velünk ennél tovább lépés egy társadalmi konszenzussal megvalósuló új projektre tesz javaslatot. A Mazsi Hisz az emlékmű leállítását kéri, levelünk ugyan igen finom formában, de ugyanezt fejezi ki. Továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy a szobrot ne állítsák fel. A német megszállás történelmi tényéről lehet és kell az egész magyar nemzet érdekében körű társadalmi párbeszédet folytatni. A határozat kéri Szakás Sándor felmentését. Erre vonatkozóan nem tettünk a kormányfő felé kiegészítő javaslatot, a miniszterelnöknek ért levél a közgyűlési határozatunk érvényesítésének módja. Nem hősökké akarunk válni, hanem hatékony érdekérvényesítő szervezetté. Kérlek benneteket, kezeitek bizalmasan jelen soraimat, vessünk véget a médián keresztüli Óriási a támogatottságunk itthon és külföldön, történelmi lehetősége van a magyar zsidóságnak, éljünk vele. Légy erős és bátor, ugyanez Héberül is. 24. december, zum dritten Mal Weihnachten im KZ. Es ist ein Tag wie jeder andere, und ist es doch nicht. Tisztelt elnökurak, tisztelt ügyvezető először is szeretném megköszönni önöknek a párbeszédet elősegítő szándékot és konstruktív hozzáállását, amelyről tanúbizonyságot tesznek levelükben. Mint örök is tudják, kormányaim az előző és a mostani is zéro toleranciát hirdetnek az antiszezbitizmussal szemben, nyitottsággal, együttérzéssel fordul az áldozatok, az emlékezni akarók és az emberi méltóság hívei felé. Azért hoztuk létre 1998 és 2002 között a Páva utcai Holokausz Múzeumot és vezettük be a Holokausz Emléknapot, hogy az egész emberiséget, és így az egész magyar nemzetes sújtó tragédiával a jövő generáció is minden évben szembenézhessenek. Abban is egyetértek önökkel, fontos, hogy a vészkorszak borzalmainak megismertetése mellett gyerekeink a magyar zsidó együttélés történelmét is megismerjék, a magyar zsidó együttélés történelmét is megismerjék, különös tekintettel azokra az értékekre, melyeket a magyarság és a zsidóság egymásnak adott, a magyarság és a zsidóság egymásnak adott, ezzel gazdagítva a magyar történelmet és kultúrás segítve közös felemelkedésünket, ugyanakkor, mint örök is tudják, február 15-én a választási kampány hivatalosan is elkezdődött. Belátom, hogy a mostani pillanat alig ha alkalmas arra, hogy együttérzéssel és higgatta mondhassuk el véleményünket egymásnak. Az a veszély fenyeget, hogy a legnagyobb jó szándék mellett sem halljuk meg egymás hangját, ezért azt javaslom, hogy a párbeszédet a mindannyiunk számára megújulást hozó húsvéti ünnepek után folytassuk. Munkacsoportjaink, ha lehetséges, addig is folytassák a munkát. Budapest 2014 Február 19-én, őszinte tisztelettel, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. A kormány 10.77. 2014. február 19. kormányhatározata. 2014. február 19. A kormány 1. pont. A társadalompolitikai szempontból fontos célnak tartja, hogy Magyarország német megszállásának 70. évfordulói alkalmából megvalósuljon a megszállás áldozatainak emléket állító emlékmű. 2. pont. Az egyes kiemelt jelentőségi budapesti beruházásokért felelős kormány biztos feladatkörébe utalja az emlékmű megvalósítására irányuló beruházás előkészítését és a beruházás megvalósításának irányítását. Három. Egyetért azzal, hogy az emlékmi Budapest 5. kerület 24 per 1 és 24 per 2 helyrezi számol nyilvántartott ingatlanon természetben a Budapest 5. kerület szabadságtéren kerüljön felállításra, és felhívja a miniszterelnökséget vezető államtitkát, hogy az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával az emlékmű szabadságon, szabadságtéren történő elhelyezés érdekében kössön megállapodást az ingatlan tulajdonosával, Belváros-Lipótváros Budapest főváros 5. kellett önkormányzatával. Felelős miniszterelnökséget vezető államtitkár, az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások beruházásokért felelős kormánybiztos. Határidő azonnal. 4. Úgy dönt, hogy az emlékmű megvalósítására irányuló beruházást a miniszterelnökség valósítsa meg, és felhívja a miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a beruházás határidőre történő megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg azzal, hogy a beruházással kapcsolatban biztosítani szükséges az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1743 per 2013 október 16-ai kormányhatározat harmadik pontjában foglaltak érvényesítését felelős miniszterelnökséget vezető államtitkár az egyes kiemelt jelentőségű budapest beruházásokért felelős kormánybiztos határidő 2014. május 31-e. Ötös pont Felkéri Belváros Lipótváros Budapest főváros 5. kelet önkormányzatát, hogy az emlékmű Budapest 5. kelet szabadság téren történő elhelyezés érdekében a szükséges önkormányzati döntéseket hozza meg. 6. Hatáját veszti a Magyarország német megszállásának emléket állító Budapest 5. keletben felállításra kellő emlékmű megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 20.56.2013. december 31 i kormányhatározat. 7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. Orbán Viktor Eská, miniszterelnök. Posti Most tartunk. Allerhetőségem törő.pontfialjanoskukac@gmail.com. Wissen verlasche. An meinem Geburtstag hat mir mein Vater 40 Häftlinge zur Verfügung gestellt, um mir das Schießen zu lernen. Ich schoss nun, bis alle 40 Häftlinge tot auf dem Boden lagen. Weiters kann ich meinem Vater nichts nachreden. Zu diesem Glück, dass ich lebe. Was ist Leben nach so viel Tod? Warum trägt es die Schuld der Unschuld? Die Gegenschuld, die wiegt so schwer wie die Schuld der Töter, wie ihre Blutschuld, die Entschuldigte, Abgewälzte. Wie oft muss ich sterben dafür, dass ich dort nicht gestorben bin? Sem a fregat madarakat. Jelentés az árbóckos kosárból Rádió 995 Kejfel Jancsi, Fiala János műsora. Minden hétköznap reggel fél héttől tízi. Később fogom felhívni Bácska Jánost, ez a szám végig megy, ez 16 perc. Kilenckor elköszönök, azt most már eldöntöttem, holnap nem lesz élő lebonyolításuk, helyfej A mai műsor arról szólt, ami reggel 7 és fél 8 között benne volt. Abban benne volt az az üzenet, amit meg akartam osztani önökről. Most legyenek szívesek önök elmondani mindazt, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Amit egyébként ha nem lenne holnaptól már módjuk Akkor azt gondolnák holnap, hogy ezt ma igazán elmondhatták volna És utána holnap nem lesz élő lebonyoltásuk, kejfejjadzi Csak hétfőn Mondják el mi az, ami önöket foglalkoztatja És nem fogom azt mondani, hogy Jézus Mária, nincseni fontosabb dolguk 353 94 51, legyen az elkövetkezendő negyed órában Nílián csak hátérzenek Jó leget Jó kívánok Képzelje Sankhájban fogok szavazni Sankhájban fogsz szavazni? Igen Egy társas uton veszek részt és lehetővé teszik hogy a Sankháj konzulátuson szavazzunk De most még Budapestről beszél Most még igen, én nem beszélek és úgy döntött, hogy megnézik Kínát? Igen, úgy döntöttem. Elén jött Kína. Hol járt előtte? Mm -hmm. Törökország. Mikor? A tavaly. Aztán pedú, Bolívia, Mexiko. Kivel megy? Kivel megy? Egy utazási irodában. Nem úgy értettem. Társaságilag. Egyedül. Egyedül utazom. 3.53.94.51 Jó reggelt! Mondom, jó Jóreget Jó reggelt! Jó reggelt! Jó, reggelt. jó reggelt, Kívánok! Szia le úr! Egy napkóta mostoszkál bennem egy gondolat a szabadság térrel kapcsolatban. És az, hogy, de nem tudom megszerteni, hogy ott van ugye az a szovjet hősi emlékmű, az annak idején a megszálló csapatok dicsőségére emelték. Mert, na most eltekintve az összes allegóriától, szimbólumtól, ahol egy valami nagyon hiányzik, azért a holokausztó áldozatainak az emléke hol van szimbolizálva valami nagyon hazugul, álnokul össze van csúsztatva, elnézést a kifejezését. Nem tudom. 353-94-51 figyel. Jó legyen kívánok, csak egy jó napot szeretnék kívánni őre. Önnek is jó napot. 353-94-51, figyelet. Jó legyen kívánok. Jó legyen kívánok. Tetszik a műsorban, szépen elég néz a maritémat amit én akarok mondani még ezen kívül, hogy azt nézném, hogy hogyan tudnék én Amerikába szavazni, és pont az idő alatt Amerikába. Amerikába, nem tudom, hogy levélben lehetett szavaznom, vagy hogy fogja tenni be, éppen úgy lesz úton ezek a, a furiaat biztos, nem? 350 390 Jó reggat! Hello? Jó reggat! Viszont találtsuk! 353, 94, 51, figyelet! Jó reggat! Kiszteleten fia alakul vagyok. Hallgatva itt reggelen jön, úgyhogy az az igazság, hogy nehogy abba adja, mert valami humort és valamit kap az ember azért, az, azért e, sok mindenben nem értek egyet önnel e, sőt valamennyire jobb oldali érzelmű vagyok de ettől függetlenül az ön nagyon jó szerintem én is egy jobb oldali érzelmű ember vagyok 53, 94, 51, figyeljetek. Jó. Mond, nem lesz a nemzeti trafikóhoz nemzeti tabor. Jó reggelt! Jó reggelt, úr, nagyon bírom a műsorát. Lenne egy olyan kérdésem önhez, én most kórházba fekszek, hogy mi lett a Újpesten kapcsolatos döntés az MLS-ben? Ma, ma lesz, az mls ez a döntés, már a várják, de most már olyan köd van, mert mindenki előjött olyan részletekkel, hogy ebben én már nem ismerem ki magam. Mintermantel Zsolt ma délután felívom, és megkérdezem, hogy hétfőn akar-e megszólalni. Nem mintha ő lenne az Újpest, de mint polgármester. Csányi Sándor, mint tudják, hangodi professzornál találkoztam bele, és mondtam, hogy számta alkalommal kerestem, de sose hívott vissza, mire elmosolyodott és azt mondta, hogy akkor jól működik az elhárítás. Egyéb Csányi Sándor kommunikációjáról legalábbis ami a személyemet, vagy a műsoraimat illeti. Jó örege. És az önkommunikációja hogy működik? Kérem, ne építsen falakat és dróttal. Nem értem, amit mond. Ö, az önkommunikációja említette előbb az urat. Az önkommunikációja hogyan működik? Nem értem a kérdést, hogy hogy működik? Van egy gondolat a fejemben, és megfogalmazom számban szavakkal. Rájön, hogy mit akart valójában kérdezni, még van néhány perc. Szia, édesem. Jó reggel, be kéne kötni ma reggel egy pszichológust, nem tudom. <hállal> csak csak elnyitszálok. De most éppen Magyarországon átmenetileg? Ma nem is halljuk. 3, 94, 51, figyelet! visszatérve erre a Véc és ra a különstekintettel, hogy elolvastam a fókusz sms -ét. szóval, hogy milyen érdekes, hogy az az illeti aki elmesélte a történetet, azt követve nem telefonált, és nem mondta azt, hogy neki tényleg eszébe se jutott, hogy fizetnie kellett volna, vagy, vagy hogy most utólag köszöni a jó tanácsot tényleg, talán fizetnie kellett volna és még egyszer, ez semmit nem magyaráz, és nem magyaráz meg a pincér viselkedéséből öltönyös ember így Magyarországon nem viselkedik, vagy nem úgy öltönyös ember, mint ahogy az, az én fejemben az öltönyös emberekkel kapcsolatban él. Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem a ö, nem tudják, hogy hova telefonálnak. Egy kicsit ez olyan, mint amikor az édesanyámat tette valaki a telefonon, és mondta, hogy mehetek. Az meg anyám megmondta, hogy persze, gyere! És utána az apám kérdezte, hogy nem és hát lehet, hogy ez most nem kellett volna, tehát nem kérdezte, hogy ki ránt telefonál? Én a Csonkicsot nem felejtem el, egyszer mondtam neki, hogy szerbusz édes és akkor a Csonkics azt mondta, apa, soha nem fogom elfelejteni a hangot. Szia! Szia, engem, azt foglalkoztatott este, hogy a korábbi a megemlékező beszédét hallgattam, a Karsai László, de egyébként durván 45 évben, meg az apártaiból ismertem, egy negyed órás beszéd után az utolsó mondata az volt, hogy ki az utcára, így fölkiáltott. Tehát mit jelenthetett, hogy ki az utcára? lila gőzöm nincs. Jó. Hallom, hogy a Karsai édesapjának is volt szerepe. Én nagy valószínűséggel az elmúlt idők közéleti szereplése miatt erre az összejövetelre nem hívtam volna el a karsait, de ez most a, ki az utcárától teljesen függetlenül. A gerőt se hívtam volna el, és a karsait se. És valami asszugja, hogy nem a zsinagógá előtt rendeztem volna. És ezt most úgy mondom, hogy már alig van a műsoridőből. Nem Heitzler, nem a zsinagógá előtt csináltam volna. Nem hívtam volna el a karsait. A ti holokauszt évetek nem az én holokauszt évem a tekintetben, ahogy kezdődik. Hát még nem vagyok Orbán Viktor híve, de a mazsihísz híve se. She loves him so. she, loves him so. she does what she has to. Ha a vadas nem hal meg, ha meghosszabbítják ennek a rádiónak a frekvenciáját, ami automatikusan nem fog bekövetkezni, ha én nem halok meg, azzal kell szembenéznetek, drága barátaim, hogy ez a műsor örökké szólni fog. És ha már nem fog itt szólni, akkor szólni fog a fejetekben, de nem úgy, mint a bumerang. Elemcserre lesz. Két hét múlva. Egy nagy elem cserére készülök. Ide a felszabaduló bankbetétet. Nem, nem a Google, nem a karsaival. Nem Zoltai Gustával, és talán én Hejszler is csak jelen vagyok. Most hirtel ötletem nincs, csak azt tudom mondani, hogy mit nem. 353, 94, 51, van még 3 perc. Sikerült zsidó idet csinálni az egészből. Köszönöm, és az elmúlt fél óra nekem kimaradt az adássából. Annyi Azért emlékezzünk vissza egy betre. Ön hányszor megszólta a jelenlegi vezetését a mazsihisznak? Így jó, sokszor. De joggal. Én is azt mondom joggal. Most, hogy végre kicsit a sarkukra álltak ezek az emberek. Elnézést, a mazsihisz ne álljon a sarkára, I hogy a miniszterelnök se álljon a sarkára. És hogy a sarkára áll. KAUSZ 70 valaki a sarkára áll. Micsoda elmebeli szókép zavar ez. A lehajtott fejet még csak értem, hogy sarkára áll. 2014 márciusában kiverjük azokat a német csapatokat, amelyek bejöttek 70 éve. Na ja, a tatárokat is kiverjük, nem? Dózsa győzni fog. Cselep nem lesz vízi, belefulladni se lehet. Koleszit a koleszit A mazsig iszamin sarkára áll Látom már ezt a szobrot A az SBP Systems Kft. támogatta. Radio Q99.5 A Kejfej Jancsi ismétlését hallottátok.